Vi kommer att segra och då kommer vi att driva ut lögnarna ur lögnens tempel! Jag är Chris och jag är PG och ni lyssnar på Lögnarnas Tempel och jag har en liten gåva här till alla lyssnare som känner sig manade att ta ett kliv upp och bli en del av den sverigevänliga rörelsen. Det är nämligen så att SD har utlyst en ledig tjänst, ekonomisk-politisk handläggare till riksdagskansliet. Och jag misstänker starkt att det är en tjänst som motsvarar den tjänsten jag hade. Fast jag kallade det då budgetchef, lite mer ärofullt. Nu har eh, de degraderat den här, det här ärofulla ansvaret till ekonomisk politisk handläggare. Men det är alltså så att SD har då annonserat den här tjänsten på sin hemsida. Och det handlar ju om att jobba med partits förslag till statsbudget, höstbudget, vårbudget. Löpande samordna arbetet mellan de olika utskotten. Det här verkar ju kanske mer vara en, en slags del i budgetteamet då faktiskt. Vad jag ser här. Men det är i alla fall någonting som som jag uppmanar våra lyssnare. Det är bra för oss att få in lite av vårt eget folk. Och den här tjänsten har varit utlyst sedan den 27 mars i alla fall. Och det för mig berättar ju också någonting om att SD fortsatt har. Kanske lite utmaningar i att locka till sig den kompetens de behöver. Jag vet att de gärna vill påstå att så är längre fallet. Jag läste någon längre intervju med Henrik Winge. Om eh, hur SD nu börjar normaliseras. Och han bredde ju på ganska mycket och sa att nu i och med den här krisen så, så har alla fördämningar brustit. Och SD har blivit en del av gemenskapen och värmen. Och nu får vi sitta med på mötena. Vi tar seriöst. Och jag, jag kan tänka mig att det gäller här nu när SD behövs. När regeringen vill pumpa igenom alla sina förslag. Och det råder någon slags borgfred. Men, men jag tror helt ärligt att vi kommer återgå till ett tillstånd efter post-corona. Där de kommer göra allting de kan för att... Eh, avnormalisera SD och fortsätta hålla dem utanför inflytande. Så jag tror det här är lite av ett fredstillstånd som inte kommer att vara särskilt långt. Men ja, helt genuint ärligt så uppmanar jag folk att söka den här tjänsten och sen så läcker allting till LT. Så du, du uppmuntrar det här till lite budgetentrism kan man säga. Ja, jag uppmanar... Kom komma in bakvägen. Ja, Lösa utmaningarna. In i bakvägen och börja pumpa information. Jag vet inte vad du tänkte på Ja, efter förra veckans avsnitt så vette katten. Men vad ska vi säga om det? Torschej, Ja, det finns ju en hel del att säga. Vi kan väl börja i den här änden. Först och främst vill vi och redaktionens vägnar riktigt stort och varmt tack. För allt stöd som vi har fått eh, efter förra veckans avsnitt där, där tyngdpunkten eh, eh, låg såklart på, på vårt lilla gräv och avslöjande om Jimmy Åkessons eh, diverse fadäser. Eh, det, det har varit eh, ett fantastiskt gensvar. Eh, det här har väl varit vårt mest lyssnande avsnitt hittills. Eh, om jag är inte är fel du får gärna komma in där. Eh. Ja det är en bänkt eh... Vår gemensamma assistent numera som tar hand om all infrastruktur, uppladdningar och spridning av material och så där, sköter alla sociala konton. meddelar att vi, vi har fått väldigt mycket lyssningar och det är jättekul och hoppas att så många som möjligt stannar. Vi försöker vara en bred podd och täcka upp alla baser. Det blir högt med lågt. Det blir gott och blandat. Det blir syrligt och sött. <laughs> ja, verkligen. Och eh, Ivan då, han eh, låter meddela att på, på Twitter så har vi fått över eh, 1500 följare. Eh, för den som inte följer Lögnadstempel på Twitter så gå gärna in och smasha följarknappen. Eh, och det här grävet, det har ju såklart också blivit en snackis i olika sammanhang. Eh, vi har sett att till exempel Fria tider, eh, Nordfront eh, och... Ja, olika plattformar har, har lyft det här och det, det, liksom, det, det är någonting som, som har kommit fram kan man säga, på nätet i alla fall. De, de etablerade medlemsmedierna har ju sin, sin policy som vi pratade om i förra avsnittet så att de uppmärksammar inte sånt här. Men även där kan jag pers personligen säga att det har ju visat sig ett visst intresse från enskilda murvlar, men de, de tiger av sånt här. Men eh, ja, eh, det har blivit en snackis och i, i, i det här sammanhanget så vill jag såklart framhålla att den här, hela den här podden, Lönnäs Tempel LT den möjliggörs ju av alla er. Alla er som lyssnar, alla er som tipsar, alla er som stöder oss eh, på Patreon, som gör reklam för oss och, och så i olika sammanhang eh, och som drar sitt strå till stacken så jag vill bara uppmana alla att fortsätta att lyssna, fortsätta att tipsa oss inte minst, stöd oss på Patreon och sprid budskapet om den här podden. Vi, vi har ju hållit på nu några månader här och vi tänker hålla på ett bra tag till. Det går bra och vi är sugna på att fortsätta. Vi har även större planer kan man säga och vill gärna utveckla det här konceptet ännu mer. Vi får väl återkomma till... När det finns mer konkret vad, vad det kommer, hur det kommer att uh, arta sig och yttra sig. Men, ur Arta men, sig? <laughs> ja, precis. Uh, nej, men, uh, och inte minst de här tipsen, jag kan inte nog uh, understryka det. Att, uh, vi har fått in ännu fler tips efter den här granskningen vi gjorde senast. Och vi kommer precis som du var inne på, Chris, att fortsätta att blanda högt och lågt. Uh, och apropå det, uh, en sista liten grej för mig här. Det är att för de, de som är tillkomna lyssnare så kan det vara bra att förstå lite grann vilka vi är och vad avsikten med den här podden är. Då kan man dels lyssna på de första avsnitten och dels också eh, faktiskt gå in och eh, läsa en artikel som skrevs om den här podden i exakt 24. Eh, där vi ger en mer loop, djuplodande bild av ja, som sagt vilka vi är, var vi kommer ifrån, vad vår ambition är och... Eh, vad den här podden eh, handlar om egentligen. Ja och slutligen stöd oss på Patreon. Vi kan väl avslöja nu att vi kommer i veckans bonusavsnitt att recensera, kommentera och jag vet inte debattera. inklampa, Jimpa eller inklampa Jimmy som den heter av Pontus Mattsson, SR-SVT-journalist som följt SD väldigt intensivt under mellan 10 och 15 år. Vi kommer ge våran kommentar, vi kommer ta er bakom kulisserna, berätta vad som egentligen hände. Och det kommer bli veckans bonusavsnitt och det blir väldigt mycket personliga reflektioner här som ni absolut inte vill missa. Så ni som inte är med i Patreon, gå med där, bli storjärnad bli galaxjärnad Det finns olika nivåer. För er som är allra högst upp så får ni även ta del av månatliga livesändningar. Så stödja oss på Patreon, patreon.com-lugnarnas-tempel. Och tack så hemskt mycket till alla patrons som faktiskt stöttar oss i detta nu. Absolut. Och med det sagt så ska vi såklart göra en liten uppföljning här på det, den stora snackisen från föregående avsnitt. Det vill säga Jimmys kaffeflickor. Och vi kanske inte ska komma med, med så mycket nytt skvaller den här gången. Det kommer säkert att komma andra tillfällen framöver. Men vi ska prata lite grann om vad, vad reaktionerna har varit där. Eh, ja, både de det... som vill simpa för jimpa och de som vill fimpa jimpa. Det finns lite olika läger här. Då. Ja, verkligen. Och det, det har ju producerats ett antal memor, eh, inte minst med anledning av... Eh, det här lilla skopet som vi hade. Som jag nämnde så har ju Fria Tider haft en väldigt stort uppslagen artikel om det här. Du kom väl till tals lite grann där. Jag fick mm. kommentera lite. Jag vill varmt uppmana alla att teckna en prenumeration på Fria Tider. De förlorade säkert en del arga boomers som simpar för Jimpa i alla lägen. Så gå in och stötta Fria Tider, teckna och prenumeration. Det är bra innehåll bakom betalmuren, det kan jag garantera. Jag har själv varit eh, en stolt prenumerant. Jag tror under kanske, ja gud hur många år är det? Fem, sex år kanske mer. Jag har alltid försökt stötta eh, olika typer av eh, alternativa verksamheter som jag tyckte varit bra. Och fria tider är garanterat en, en sån verksamhet som har kört väldigt länge och hållit en eh, hög kvalitet under morgon. Ja, så jag, jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det verkligen en av de här go-to-sidorna som man har, som man liksom, kanske inte startsidan, men, men en av de nyhetssajter som man konsumerar, konsumar, i princip dagligdags och de brukar hålla en hög kvalitet. Jag själv har själv inte varit prenumerant där, jag ska nog bli det, jag känner andra som har varit under lång tid, som säger samma sak som du. Och som sagt i det här fallet så var ju det det alternativa medium som uppmärksammade det här kanske allra mest och som verkligen tog, eh, ja, tog en kula kan man säga för, för den här podden eftersom det är ju så att det avslöjande som vi kom i förra avsnittet har ju varit något kontroversiellt eh, och det har ju, det, det, alltså det är mycket en generationsfråga har jag märkt, alltså de här eh, de här partisälarna, de här ST-zombierna, det, det är ju mycket på nätet i alla fall. Så tar det sig ut tycker de här boomersen. Det här har ju varit en hel del reaktioner som man fått på, på Facebook och Twitter och så. Men där Fred Tider och FT har i flera tweets gått ut och förklarat varför de tycker att de här uppgifterna är så graverande. Och det är inte minst de politiska. Konsekvenserna, analyserna och slutsatserna utifrån de uppgifter som vi då offentliggjorde förra veckan. Ja och som jag var inne med min in before. Jag in before alla arga reaktioner genom just att lyfta, lyfta fram de politiska implikationer. Jag vill också tacka Nordfront som gick ut med en. Jag tror att de till och med skrivit ett par artiklar om det här just nu. Och Det har ju varit ett intresse även från fin media eller hur? Vi har ju blivit kontaktade av lite journalister här som har velat veta mer. Ja, det stämmer. Det är flera stycken faktiskt som har hört av sig från äh, diverse publikationer äh, och som, som har velat äh, veta lite mer. Äh, vilka är de här kvinnorna? Vad är det som har hänt? Vad är det som stämmer? Vad, vad finns för bevis för saker och ting? Och inte minst har ju det här äh, fallet med den, den, äh, den, kvinna, den unga kvinnan, ska vi säga, Äh, som äh, sedan blev riksgästlare och som tidigare då har varit äh, sekreterare under Jimmy. <laughs> ja, under i dubbelmärkelse kanske. Äh, inte bara kanske utan det, det, det vet vi liksom. Äh, och och, och där, där har ju liksom medelströmsjournalister velat veta vad vi vet. Äh, men de har ju som sagt, som vi har tidigare förklarat sina pressetiska regler och inofficiella po polisier som, som gör att de... De kan inte trycka sånt där, de, de, de, de gör inte det. Det var faktiskt en Murwell som förklarade att, jag tror, tror han sa det, att det har varit en otrohetshistoria som har cirkulerat på de flesta medieredaktionerna i Sverige, där en väldigt högt uppsatt bankdirektör har varit Otrogen och där är inte, inte bara det att, att det är snaskigt all, rent allmänt utan att det faktiskt hade någon typ av eh, ja, praktisk implikation för den banken, för den storbanken i Sverige men där då ja, samtliga större medierreaktioner i Sverige valde att förtiga detta eh, och, och det gäller inte minst för politiken. Jag vet inte, det är en del som har påpekat det här att även andra politiker i Sverige Eh, alltså rent historiskt har ju varit och ja, stoppat eh, fingrarna i syltburken på olika sätt. Vi ja, har till exempel den, den så kallade Jir-affären eh, som den som är påläst, som, eller för den som till och med var med på den tiden, eh, känner till en del om. Eh, det var så en restitutionsherva eh, eh, kopplat till. Eh, Sveriges jag, justitieminister, jag, ja. Sveriges justitieminister där i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Eh, Lämnat till som samklater, även Olo Palme var inblandad där. och en här var och allt möjligt. Och. Ja, så alltså det var i slutet av 70-talet. Det är intressanta här var att han misstänkte misstänktes att jag har köpt sexuella tjänster på en bordell Och vissa av de här hororna, låt oss vara ärliga, det var de här hororna de hade kopplingar till polska KGB. Så det kan ju varit någon typ av honungsfälla också inblandat i detta mitt under det kalla kriget då. Så det fanns ju, ja men det, implikationerna var ju enorma och sen så skedde ju en ä, tyst, tystningskampanj där Olof Palme gick ut och ljög och dementerade de här uppgifterna som avslöjades i den. Mm. Ja precis och det har ju varit andra ja det har varit andra mer, mer sentida historier Göran Persson Eh, hans nuvarande fru där, Nitra Sten, vill minnas, eh, var väl hans älskarinnar ett tag när han var gift med, med en annan kvinna. Eh, vi har ju det här med Frik Reinfeldt, eh, hans, jag vet inte, det kanske inte var ett med Filippa Reinfeldt, men, men i alla fall så, så höll den ju på lite grann där vid sidan av med Roberta Alenius som man ser det mer också blev tillsammans med. Hon som alltså då var någon typ av pressansvarig under honom och fick en rejäl eh, löneförhöjning. Eh, som <haha> jag Vad känner jag igen det ifrån? <haha> <haha> ja men precis, och, och som jag nämnde tidigare då det här med bankdirektörshistorien eh, som, som jag inte tror har nått offentlighetens ljus inte ens liksom i, i de skrimslerna över år som ändå finns på nätet eh, vi har även annat som inte är kopplat till otrohet eh, till exempel det som hände i, i Kungsträdgården med We are Stockholm för några år sedan och även det här med Iraks försvarsminister. Eh, som, som lyfte bidrag i Sverige med som var minister som sagt i Irak. Det här är ju historier som har cirkulerat på ett antal olika medieredaktioner i Sverige men där man inte har valt att, att gå vidare med det av olika skäl. Och, men i, i vår lilla redaktion här på, en så länge lilla redaktion i alla fall på Lögnernas stämpel vi, eh, vi rädds inte en holmgång med... Eh, Uh, olika rykten och, och skvaller och sånt där. Vi, vi försöker alltid liksom kontrollera det såklart med olika källor. Kolla av saker och ting. Är det här trovärdigt eller inte det? Och jag menar, för de som inte känner oss, som sagt, gå in och läs Exakt 24. Lyssna på tidigare avsnitt. Men vi vet vad vi pratar om. Okej? Okay? Uh, jag, jag, jag kan bara kort nämna det att <clears throat> under mina år inom SD så var det till exempel lästestående säkerhetschef använde mig som SDs interna researchavdelning eh, avdelning inför större evenemang. Eh, Stefan Jakobsson som vi har pratat om en hel del i den här podden. Han ville inrätta och skräddarsy en särskild tjänst åt mig, Pavel Gamov, för att jag skulle hålla koll på alla förtroendevalda i eh, Och Det finns andra sådana historier som tyder på att vi, vi vet vi vet vad vi pratar ja. om. Så att säga. Vi, vi liksom inte bara. Och, och kan man och, och hitta på det här utan vi har källor, jag har information och vi har erfarenhet och impri. Ja. Vi vet ju äh. exempelvis att partiet gick in och det fanns ju en intern partimejl. Då. Jag vet inte exakt hur det ser ut idag med partimejl om den är förlagd till en tredje part som hanterar själva mjukvarulösningen. Men partiet hade ju faktiskt sin egen interna mail byggd av en äh, it-nisse. Och det innebar ju att man också hade full tillgång till alla mejl, om man ville läsa dem vilket man också gick in och gjorde efter en läcka. Det var en person som hade läckt information till Expressen via sin partimejl av någon oförklarlig anledning. som man gick alltså in och läste hennes mail då. Och sen så ändrade man användarvillkoren i efterhand och la till någonting om att ja, den här mejlen kan i princip komma och läsas av ledningen om det behövs. Så, så det där är hänt och jag kan ju säga det idag för att jag tror inte att de flesta av de personerna jobbar kvar. Jag vet inte som jobbar kvar. Men de flesta av de personerna har ju lämnat på ett annat sätt. Men så gick ja, det, det till SD. Det, det är väldigt hög äh, omsättning på äh, förtroendevalda, på aktiva och även på tjänstemän. Ja och på inom... it-personal vilket är ganska farligt. För att äh, en annan äh, klassisk incident var ju när en, äh, en äh, ja, egentligen två personer. En för detta kanslichef. För, för uh, SDs riksdagskansli. Och en annan uh, underhuggare. Traskade in där SD förvarade sin server. Och i princip gick ut med den. Eller tog en kopia på hela servern i alla fall. Och sen hoppade runt den servern. Med alla mejl. Till högstbjudande. Och David Bas och Expressen vann det budet. Vilket innebär att de sitter på ett par års mejl från. Ja, samtliga Sverigedemokrat som använt sig av den interna partimälen. Det gjorde man ju. Det uppmuntrades man gör. Det var inte bara mejlen som fanns. Det fanns. Utan det här var ju ett intranät som var uppbyggt. Mm. Med alla möjliga funktioner. Så det blev ju så att man använde den. Och det var efter det man beslutade för att lägga över mejlen på eh, en tredje part då. De, de, de, de, de som hade huvudet lite mer på skaft de använde ju eh, privata <laughs> mejladresser från fastighetsgivning. Jag vet att, alltså till exempel Jimmy gjorde det. Ledningen redan, gjorde spugna, det. Ja. 07, 08. Ledningen använder ju inte, använder inte nej, den här nej, nej. själv. Det, nej, vilket är, det är också ganska talande för vad som händer. Ja, men som sagt, reaktioner har det varit och vi har en del boomer-reacts som vi ska gå igenom och lite fristående analyser här. Vi vill ju naturligtvis varmt be alla Fortsätta tipsa. Du sa det förut, jag säger igen. Bara så att ni vet vad som gäller. Kan man, ska vi gå ut med att man kan kontakta dig? Inte bara via lunarnastempel.tutanota.com Utan det finns ju andra vägar också. Ja visst gör det det. Vi har ju tidigare promotat framförallt vår mail Och det går fortfarande att mejla. Vi uppmuntrar kanske i första hand folk att mejla. Men det finns kanske en skapsisk kring det. Den här tutanota som vi har, den, den ska ju vara väldigt säker och så. Vi utlovar också total och full anonymitet. Vi, vi, vi säger inte källskydd för det, det finns lite olika juridiska betänkligheter kring det. Men vi säger 100% anonymitet. Såvida inte den som har sig vill någonting annat. Men då, då kollar vi av det med den personen i så fall. Och vi, vi, vi går inte alla ut med uppgifter som kan kopplas till någon enskild individ per se. Uh, men i alla fall, det går att uh, lägga till mig på Facebook, Pavel Gamov, Jag heter alltså inte bara PG för den som kanske har, har trott det, utan jag heter Pavel Gamov. Bara söka på Facebook. Uh, det går bra att skicka DM eller PM på Twitter till uh, Lugnarnas Tempel där. Uh, och ja, jag menar det, det, det finns sätt, uh, andra sätt också att nå uh, både dig men kanske från mig för de som känner oss eller ja. som känner oss så. Men, men absolut vill ni inte mejla och skicka PM eller DM eller lägga till mig på Facebook sen kan vi gå över till en annan kanal som inte är Facebook och Messenger. Det finns ju Signal, det finns Wickr, det finns allt möjligt. Så vill ni vill ni inte mejla oss så finns det andra lösningar såklart. Ja, så är det. Så fortsätt att tipsa. Vi kan ju väl alltså vi har ju satt det här i kontext ganska mycket. Jag vet att vi har pratat om att den här anställningen eh, som vi diskuterat förut och den personen som sedermera blev riksdagsledamot att det är lite som om Trump skulle anställa Stormy Daniels och, ja. och försvaret av agerandet här har ju varit i nivå med jag vet att jag har dragit den här parallellen förut men jag har inte eh, faktiskt eh, tillskrivit den dess upphovsman alltså det här med Trump när han sa att han kunde gå ut där var ju mitt under brinnande varor, 2016 tror jag var. Där han sa att han var så populär att han kunde gå ut och skjuta någon i ansiktet på Fifth Avenue, New York. Det är där Trump Tower ligger. Utan att uh, någon skulle ha några större invändningar mot det. Jag vet inte om man skulle komma undan med i New York per se, kanske. Men han, han uh, touchade vid någonting, uh, vid någonting viktigt. Och jag tror också att många reagerar, de, de får en sån här slags lojalitetskonflikt, eller hur? För, för att vi är ju inte riktigt, vi befinner oss ju inte på någon egentligen ens någon galt eller någon politisk lojalitetskarta. Utan vi har gett oss fan på att uh, säga som där. Och vi har uh, delat ut både ris och ros åt allt ifrån vänsterpartiet till AFS, uppenbarligen till SD till andra partier. Och jag vet inte, det, det här är något, något nytt lite grann. Alltså det här att, att vi kommer ifrån insidan men vi har ändå väldigt mycket lojalitet till utsidan. Alltså till folk som inte befinner sig eller har befunnit sig i de här miljöerna. Och det gör folk lite förvirrade, eller hur? Ja, ja absolut. Ja, vi, vi är någonting nytt också, kan man säga. Du, du, du pratade ju där, eh, tidigare om... Eh, T, för det anställda i Sverigedemokraterna eh, som då <skratt> som i det här fallet med mejlservern då, äh, läckte den. Jag vet inte om det är bara Expressens redaktion eller om möjligtvis även Aftonbladets då som har de här alltså, må många tusentals kanske hundratusentals, kanske miljoner mejlen och så. Och det där är någonting som, som jag kommer ihåg att det fanns lite interna diskussioner om i SD eh, innan jag fick lämna där eh, i slutet av 2017 att Just för detta anställda, eller kanske för detta förtroendevalda på hög nivå som, som, som, har, ja, som har slutat i SD eller tvingats sluta. Jag menar, du har eller blivit tvingad att sluta. Eh, jag gick ur SD, blev inte utsluten. Däremot blev jag hotad med utslutning. Och det, det var en smutsig historia som vi kan prata om någon annan gång. I ditt fall så valde du dig själv, eh, såklart. Ja, Men... Det enda jag gjorde var att jag fick lite info om att jag var ju fortfarande medlem i SD efter att jag lämnade. Och då fick, Jag visste ju att det skulle hända för sig, men då fick jag lite info om att du, äh, du bör nog äh, inte vara medlem längre. Eller ja, Du kommer få ett uteslutningsärende mot dig för att jag hade startat Nordiska alternativ höger. Men det är ju självklart, det var ju 0,000 procents förvåning över det. Utan det var bara mer en, en sak som jag tyckte vore lite kul. Men sen, sen tänkte jag att äh, jag vill inte ha fokus på att jag är inom jävla för detta SD som blir utesluten. För det är ju så långt ifrån sanningen som man kan komma. Så därför valde jag att mm. lämna själv. Och det var väldigt dramatiskt. Men jag, jag kommer ihåg när du slutade. Jag kommer ihåg att jag var ganska ledsen på ditt kontor. Jag kommer ihåg att vi hade en ja. APS-fest för dig. Vilken och... björnkram var... av den ryska björnen. Ja, det hade var, varit en uh, PG-miska-kram <här> där. En PG-kupp. Ja, ja, precis. En APS-present och sådär. Men, men i alla fall, Men min poäng var att... vad som vad alltså som man pratade om då och vad man förmodligen har pratat om ganska mycket även efter det, det är ju att eh, människor som slutar i de och det beror på hur man slutar på, men att de kan sitta på, på information och det är liksom lite grann av ett nytt... Eh, ja, det, det är en ny utmaning kan man säga för det Sverigedemokraterna partiet, för jag menar att man har varit hårt utsatt av medströmsmedier, av, av vänsterreksminister, av olika politiska motståndare i andra partier och så, det är ju en sak. Men just uh, vår typ, uh, insiders, uh, som har blivit outsiders i, i någon mån. Det är kanske någonting som är lite mer svårhanterligt. Uh, och det är också lite mer svårsmält, tror jag. Och lite förvirrande som du var inne på för många av, av uh, gräsrötterna. Parti på nätet. <laughs> Partisälarna bland annat. Jag tror det är du som hade lagt in den här väldigt intress intressanta tagningen från Seke. Var är det du? Ja, ja det var jag, vi att, måste ju rädda på... Att Memaga X på Twitter, gå in, följ, följ det kontot. Mycket bra tagningar, bra memor också. Exakt, och vad han eh, då gick igenom här efter vår, vårt lilla avslöjande här i veckan, eh, det var att Ja, som, jag, som jag nämnde tidigare då, att Fredrik Neinfelds för detta presschef Roberta Alenius eh, hade fått en löneökning på 20 000 20 papp eh, under den tiden eh, så henne, hon kände det då som en mot efter den här löneförhöjningen och eh, varför gjorde hon det? Ja, alltså han väljer att benämna det och det, titta inte på mig det var han som sa det eh, Bandar vi det här han, eller? Han, han, han benämner det som en citat knullbefodran slutsett. Nämndens eh, ja Nivån. För Förfredan där eh, Rainis eh, Svinpelsen Svin han eh, ja, hade en notorisk med Roberta Lenis som han yep. mer bor ihop med. De köpte några hus här ute Har barn? i Stockholm. Har barn ihop också är det väl... Så jag menar. Det är en väldigt intressant spaning. Det är väldigt snarlikt det här med Jimmy förutom att han inte blir tillsammans med den här kvinnan då som man sitter i samma riksdagsgrupp med som man sitter varje tisdags eftermiddag på riksdagsgruppmöten med som man träffar i korridoren när han nu går ut från sitt rum där ibland och lunkar runt och stirrar på folk. Som jag, tycker, jag tycker nästan den här tweeten förtjänas att läsas, välvalda stycken i alla fall. Han säger så här: då. Det hade varit skandal hos samma murbla om det hade hjälpt eller Trump. Hade Alenius misslyckats med att få högsta prestislönen, hade hon inte lyckats suga åt sig att residens i Täby, så hade hon lika gärna kunnat vara toppkandidat för svenska MeToo. Hon kunde potentiellt ha följt en statsminister, men allt kväll. kväll Roberta fick chefen på kroken och nepotismen sägs det inte utknytt. Så det är helt sant. Det är hundra procent sant. Vad är det som hade hindrat? henne eller andra presssekreterare som har relationer med den högsta chefen och inte bara sin högsta chef utan högsta hönset i hela partiet vad är det som hindrar dem från att eventuellt ta den här relationen och göra det till någonting helt annat Alltså maktförhållandet i sig, i Sverige idag har vi ju en diskurs och jag tycker inte att den är helt korrekt där man menar på att, att bara ha det maktförhållandet är ett övergrepp i sig för att då kan inte den här kvinnan säga nej för hon är rädd att hon ska förlora jobbet eller att hon inte ska kunna göra karriär etc. Så hon har en relation och så gör hon karriär och så bygger hon vidare på det. Och allting sker ju i tyst samförstånd. Det är ingen som säger, ja men eh, någon sparkar in dörren liksom och bara, eh, hon ska ha en jäkla riksdagsplats. Hon har eh, precis eh, gett mig ett låsjobb. Det är inte så det fungerar utan allting sker väldigt subtilt. Uh, och det, det, vi, vi har aldrig påstått att det ena direkt har lett till det andra vi har bara pekat på att här ser vi ett förhållande där två personer har dragit nytta av det här på ett sätt som de flesta ändå skulle uppleva omoraliskt och ta den här Roberta Alenis hon fick alltså en mm. löneförhjning med 20 000 hon tjänade alltså 40 000 innan upp till 65 000 så, så det var en väldigt betydande löneförhjning också det är det här vi säger bara det sker transaktioner som är moralisk, moraliskt tveksamma. Och det är det vi har påpekat. Vi har inte sagt direkt att det ena ledde till det andra, utan vi har bara pekat på omständigheterna. Och sen får folk dra sina egna slutsatser. Och, och det kan vara så det kan vara så att det, det absolut inte hade någon som helst inverkan på, på den här kvinnans riksdagsplats. Men det som har hänt är ändå förkastligt. Alldeles oavsett det. Man kan koppla ifrån det och säga att det är fortfarande förkastligt. Det är förkastligt Otrogen, det är förkastligt att ha en relation med någon som befinner sig i en, i en underlägsen position faktiskt, som är ung och som kanske inte riktigt förstår konsekvenserna av sitt agerande. position. Ja, undergivet på, på alla sätt och vis. Liksom. Det, det är en del av, ja. det är en del av det, spelet. Det vi men... de, de, de, de, de, de, de kan säga kanske också om just den här kvinnan då som har blivit. A, a, de, de, de, först och främst bara förtydliga: det var så alltså nio namn. Som, som vi har fått oss till dels och som vi har verifierat och bekräftat på olika sätt. Men, men av de här nio namnen då som vi gick ut med, äh, vi gick inte ut med själva namnen, vi beskrev vilka det här är. Vi, vi tänker inte hänga ut de här kvinnorna med namn äh, eller så. Utan, äh, vissa antydningar kanske görs till vissa saker och så, men den, den som vet, den vet. Äh, men i alla fall den, den, den här kvinnan som då har varit sekreterare under Jimmy, jag vet inte, det var ju minst ett år, kanske två, tre år till och med som hon var det. Och som sedermera då i valrörelsen 2018 blev eh, dels affischnamn och än till denna dag eh, finns med i SDs material på ssm sida och andra, andra plattformar. Och som också då blev riksrättslare mot. I det fallet, eh, så, som jag nämnde tidigare så har du ju hört av sig eh, olika personer efter sändningen. Efter att vi har eh, offentliggjort det här avsnittet och sänt det och allt möjligt prångat ut det. Som, som känner den här kvinnan, som har jobbat väldigt nära henne i flera år och som kan bekräfta det här och de här har gått flera år. Så att det, är, det är väldigt stort klart att, att någonting inte riktigt stämmer i det fallet eh, just med henne. Ja, det jag vet inte om vi ska komma in på. Vi har ju fått information om att valbredningen har kommenterat. Ja, precis. Och inte, inte bara nog med att de här källorna som har av sig till oss har eh, då bekräftat det här. Utan det har även varit personer som har hört av sig till Sverigedemokraternas filedning. Eh, eh, och som också har tipsat oss om vad, vad deras respons har varit. Responserna har varit öronbedövande tystnad. Eh, förutom i ett fall. Och det fallet det handlar om då Josef Fransson från Skövde. Schavde, En levande legend. Ja, precis. Och Josef Fransson har ju då varit riksdagsledamot uh, nu uh, ett tag. Sen ett 2010. Tag. Det är redan nästan 2010, ja, ja precis. Ja, ja nej, men det stämmer. Det är alltså hans tredje mandatperiod. Och nu för tiden så är han dessutom då ordförande i riksvalberedningen i Sammerkaterna. Alltså det organ som väljs på landstagarna i partiet. Alltså partits beslutande organ. Och där man förbereder... Äh, äh, namn och, och kandidater inför val av partistyrelse och, och val av äh, riksdagslista. Så Josef Fransson är alltså högsta hönsett i den här och han har svarat den person som har sig till honom, liksom till, till en del andra. Äh, och där skriver han så här: Jag kommer att citera: Hej! Åkessons privatliv har jag ingen insyn i, men jag vet vilken person som åsyftas. Jag var en av de drivande i att de skulle få en riksdagsplats. Och det var uteslutande för att jag hade sett, hennes, sett henne prestera mycket bra när hon sattes på prov. MVH Josef Fransson, ordförande Och sen ett, ett uppföljande svar där ifrån Josef. Hej igen, vi testade ett antal personer som kandiderat och hon var en av de som levererade bäst. Var ett antal olika delprov, skriva, debattera, tala inför folk och så vidare. Mm. Från Josef. Yeah. Vi, vi har försökt bekräfta de här uppgifterna att det har varit olika arbetsprov för SDs riksdelsamöter. Eh, jag har inte stött på den uppgiften tidigare kan jag säga. Nej, alltså det är inte helt otroligt att slänga upp ett arbetsprov. Det, det är såklart att det, det är någonting som, som, som finns eh, säkerligen där. Det eh, finns någon slags funktion och särskilt då för unga... Otestade personer eller otestade personer överlag. Man kan ju rekrytera från näringslivet, man kan rekrytera någon opinionsbildare. Man kan eh, kasta ett ganska brett nät. Jag kan, jag, kan, jag kan köpa att de har testat den här personen och att hon har fungerat bra under de förutsättningarna. Det kan jag köpa. Jag, jag kan köpa att, uh, att det kan vara så att uh, uh, hennes rekrytering absolut inte har någonting med andra omständigheter att göra. Visst, nu var hon ju anställd på riksdagskansliet. Och då får man ju en naturlig gräddfil in i den gemenskapen. Men vad man också kan göra, det är ju att exempelvis kolla på facit, faktiskt. Vi har ju facit i form av riksdagen.se, där man kan gå in och se vad en person har gjort. Och jag vet att det här är långt ifrån allting. Det här visar en del av sanningen. Du kan ha folk som är väldigt duktiga och aktiva i sociala medier. Som Hannif Baler till exempel, han skiter ju i någonting i riksdagen. Han Gå inte upp i talastolen, han lägger ingen motion. Sen så vet jag inte om han valt det själv eller om han faktiskt fått munkavla. Jag misstänker att han, det kanske är en kombination av båda. Han använder inte den berömda verktygslådan. Nej, <laughs> Just det, precis. Är det en Jakobism där eller? Ja, precis. Det är ja, just det. berömda uttryck, ja, vi, vi, måste använda hans, vi måste gå igenom hans metafor någon gång. När Han, han beskriver, beskriver verksamheten som en typ bil som har saknat hjul tidigare men nu har julen börjat snurra och motoroljan puttrar och ja eh, bilen är nylackad nu är den redo att köra iväg alltså det är, och verktygslådan är också en sån där fantastisk metafor ja, glöm aldrig verktygslådan Nej, precis. men jag ser på den här kvinnans sida att eh, hon under två års tid Heltid, man jobbar heltid, eller förlåt som Paula brukar säga man slutar aldrig jobba, man jobbar 24 timmar om dygnet. De som pratar mest om att jobba är de som jobbar minst. Det är min erfarenhet oftast. Ja. Faktiskt. Det, så, det... Som för detta ledamot mot det. ja det, det. Det är många... Det är de riktiga snackpåsar. De som säger de ah, ja. jobbar så stenhårt. Och ja. Mattias Kassan hade till och med en hashtag under ett taget. Livets riksdag och riksdagsledamot. Ja, och, och sen så såg man typ att han röjde i trädgården mitt under liksom, en, en, en plenum. Alltså en vecka, Det vill säga när man sammanträder i kammaren. Det var så jäkla kul. Och han, hans, alltså, hans, jag tror att typ, det som fick honom att verkligen sjunka ner till botten i mina ögon. Det var hans facebookande. Det är det absolut värsta som man har skylt Han hade haft en så enormt mycket högre status och mer gravitas om man inte hade suttit som en skolflicka och, och ja, facebookat ut sitt liv till allmänheten och berättat exakt vad han gör här nu. Men visst, han har haft väldigt stor nytta av, av Facebook. Det är så han har fått kontakt med, med sina SDU-thoughts eh, där. Men eh, här ser vi då facit på två år så har den här personen lyckats gå upp i talarstolen sammanlagt fyra gånger. Varav en gång var under ungdomens riksdag. <här> Vilket är så här. <här> det, det är typ det är en eh, dag när man har öppet hus för, för un, ungdomar. Och så får man typ lajva någon slags skolbesök. Och sen får de ställa frågor och så får företrädare från olika partierna och svara på deras frågor. De får sitta i kammaren och så där. Så det, det är ju mm. ett skämt. Och, och sammanlagt antal, antal förslag räknar jag till totalt 45 motioner alltså. Varav de flesta var motioner som hon undertecknat där hon inte är huvudmotionären. Och även där hon är huvudmotionär så rör det sig om äldre motioner som man bara uppdaterar. Man gör ju så att man, man tar ju och lägger, de flesta motioner i motioner man har lagt ett tidigare år. Man kanske uppdaterar ett datum etc uppdatera någonting om det har hänt någonting på lagstiftning, lagstiftningsområdet. Men det här är ju en koloss på lerfötter, motionsförfarandet under, under allmänna motionstiden bland annat. Så hon har ju i princip inte åstadkommit något av större värde i riksdagen under två års tid. Man kan jämföra det här med andra topp top, uh, uh, personer som ja, men Tobias Andersson till exempel. Han har alltså, han har också suttit i riksdagen lika länge. Han har varit uppe i, i talarstolen 25 gånger. Och han har lagt uh, ja, 138 motioner, 11 interpellationer och 33 skriftliga frågor. Och visst, han är en arbetshäst. Det ska, det ska jag dem. Han är en absolut mm. arbetshäst. Men de har suttit i riksdagen lika länge. Så att uh, vad hon har åstadkommit i riksdagen är väldigt tveksamt. Jag vet inte, jag har inte sett henne... Åstadkommer någonting av värde annat än att hon ja, har varit en fiskflicka mm. Och det är det jag menar. Så att här, här kanske man hade testerna och hon fungerade bra i testerna. Men utfallet är hittills ganska sparsmakat. Och ger oss lite vatten på kvarnen. Och till detta har vi ju en ganska <laughs> legendarisk. För mig, den blev, in, den, blev eh, den blev klassiker direkt. Jag, jag har inte hållit koll på den här personen. Um, men äh, det var en intervju då inför valet 2018. Och, äh, och det talades om kvinnan som ska förändra bilden av Västeröp. Precis som Paula hypades. Paula och, och Hanna, äh, vad heter hon? Inte Hanna, Vagenius, det är den gamla luffordföranden. Suff, Steve. Nej, jag, jag talar om, ja precis. Äh, förlåt, luffordföranden. När jag talar om äh, den andra Hanna som inte hjälte hjälpt Ja, Hanna Wig. Hanna Wig, Hanna Wig, och, uh, Hanna Wig och Paula Biler lyftes fram 2014 som framtidsnamn på en uh, uh, ganska profilerad presskonferens tillsammans med Oskar Sjöstedt då, mm. 2014. Och Vi vet ju hur det gick för Hanna Wig, avhoppare, Paula Biler hoppade också av nyligen. Kanske sämst timing någonsin uh, i historien. Hon hade kunnat skilla typ ett halvår till och inte lyft ett finger. Om hon ville. Hon hade kunnat åka på den här jäkla resan också egentligen. Men ja, hur som helst. Det finns två citat där som jag bara vill läsa. Hon får den här frågan då, den här kvinnan, om om, om det inte går vägen, vad skulle du vad skulle du göra då? Ska du byta yrke? Vad skulle det vara? Och så säger hon Jag skulle nog kunna tänka mig att starta eget inom skönhetsvård. Jag tycker det verkar roligt. Blandat med naglar, fransar och så. Men det är en backup om jag helt skulle byta yrke. Jag är fortfarande anställd. Mm. Wow, wow, ja alltså det där citatet, eh, det säger väldigt mycket och, och lyfts sig fram ja, officiellt för att hon är ja, ung kvinna och varit liksom anställd och aktiv på, på något sätt inofficiellt med sannolikhet för att hon har varit då sekreterare till Jimmy och inte bara sekreterare utan har haft, har haft ganska ingående arbetsuppgifter när det gäller Jimmy, mm -hmm. man säga. Och vad, vad har de för kvalifikationer, vad har de för kompetens och liksom utbildning och så, Ingen visst jag ska, inte, jag ska inte kasta sen i glashus, jag, jag har inte någon högskoleutbildning, eh, det har du däremot, det har en del andra, eh, en hel del av SDs eh, partitoppar har kanske inte det men jag menar, man kan ju uppvisa kvaliteter på olika sätt, internt inom partiet och så. Men där den här kvinnan har varit aktiv tidigare i det partidistriktet, där har hon inte uppvisat det. Alltså hon har inte åstadkommit eller presterat någonting och då blir det ju så att man ifrågasätter varför lyfts just hon fram? Är det bara det här att hon är ung kvinna SD, som har så svårt med kvinnor och så? Uh, är, är det för att hon är rasifierad och sådana där saker, uh, uh, uh, eller kan det vara någonting annat och när man då vet att det har för, för sig gott sådana här saker, visst alltså vi har inte varit närvarande rent fysiskt, Nej. det finns ingen, medvetligen någon ljud eller bildinspelning uh, som vissa har frågat om, men, men de här rykterna uppkommer inte i ett vakuum. Det är inte så att det bara sprids skit om kvinnor i SD bara för att de jobbar under en man, med en man Nej. eller syns med en man utan alltså, det, fin det finns ju saker och ting som, som ja. tyder på det här hon, hon har ju säkert pratat med folk om det också Jo, vissa. så är det Och, och vi, vi sitter inte och kastar skit på, på andra i onödan här Alltså jag, jag har suttit i valbredningen Jag fattar att det finns stora dilemman när man ska få ihop ett lag Du vet också det det, man ska uppfylla vissa kvoter så är det inom politiken. Det är inget konstigt. Du kan inte bara välja alla du tycker vore bäst utan det finns krav uttalade eller outtalade. Jag har suttit i flera olika valbredningar. Jag Satt inte jag i VB för SD Uppland en gång i tiden. <här> ja, det du faktiskt. Ja, det gjorde jag. Precis. Men, men det finns ja. ett krav just nu i SD finns det ett krav på kvinnor. Det finns säkert ett krav på rasifierade också. Och då helt plötsligt så... Och det är problemet med kvotering att då reduceras ju poolen av talang till ett ganska specifikt antal personer. Jag kan tänka mig att det är lite tuffare SD också och sådär. Så, så det är såklart att uh, ja, då har man lite att välja på. Då får man göra bästa av situationen och så vidare. Men uh, någonting har hänt här i alla fall och uh, de här uppgifterna om, om det här, uh, här påstådda förhållandet de har ju florerat ganska länge och det det, det är mm. någonting som, som på ett eller annat sätt har haft en inverkan. Så är det. Det är inget snack om saken. Och sen så exakt på vilket sätt det har hänt, det kan vi spekulera i. Ingen vet exakt. Ingen har ju suttit där på vägen som en fluga och iakttagit allting och sett alla diskussioner fram och tillbaka. Men, men det, det, det, här, det här är dålig optik. Jag är ledsen att säga det. Det är dålig optik. Det är fruktansvärd optik. Och och så här också, må hända ett sidospår då, men, men som du ändå tog upp det, det här med kvotering. Jag, jag måste ha det ändå sagt offentligt i någon sammanhang nu, vilket, må, må, vilket många av oss som har varit engagerade i SD vet, men, men som kanske inte har framgått så mycket i offentlighetens ljus, det, det är just det här med kvotering. SD slår sig för bröstet, har gjort så nu 32 år som partiet har existerat, att man är mot kvotering. Men ursäkta mig, men det, det är alltså rent nys, det, det är skitsnack. Alltså internt inom SD så, så kvoteras det något kopiöst. Yep. Framförallt när det gäller kvinnor. Man, man lyfter fram numera rasifierade. Alltså utlänningar, främlingar, rasrämlingar. Kallar, kallar vad du vill. Eh, och det, det sker en, en enorm kvotering. Så är det bara. Ja, har du bara rätt sak mellan benen. Eller har du rätt melaninivå. Då lyfter du fram på ett helt annat sätt. Om du är en vanlig vit, heterosexuell man. Så är det bara. Ja, och det, är bara att ja, att kolla det är den officiella på... kvoteringen i det här antikvoteringspartiet ja. påstått. Sådär. Jo, men det är bara, det är bara att se till, till Estes valfilm 2014 till exempel. Där man ja. poserade med en asiatisk kvinna och en uh, man adopterad från Indien antar jag. Båda de två hade inga höga positioner i Estes alls. Uh, och, och det är liksom det man, man frontar med. Och så står Jimmy där i mitten som någon jävla kolonial godsherre <laughs> typ, i, från Haiti på 1800-talet och det enda som saknades var tropikhatt och ett par, eh, ett par eh, eh, shorts där kack, kacki shorts eller någonting kacki shorts ja vi, vi, vi, vi, ja, precis, vi, vi börjar uh, gå över tiden här lite grann men, men uh, vad ska vi runda av det här med att det kommer, det kommer inte komma sådana avslöjanden varje vecka eller hur? Men det kommer nej, komma. nej det gör det inte och så, som, som vi sa här inledningsvis eh, i, i, i det här avsnittet så kommer vi att blanda högt och lågt. Det blev delvis ganska lågt för avsnittet samtidigt som vi drog väldigt galax och storhjärnade politiska slutsatser av det och analyserade det utifrån ett politiskt perspektiv. Uh, vi kommer blanda. Uh, det kommer att komma bygga avslöjanden framöver men det kommer inte vara varje vecka. Vi får se och det är mycket hänger också på våra tipsare såklart. Uh, sist men inte minst så ska vi bara nämna lite grann om hur det här med otrohet. Vi har ju pratat om det tidigare. Det har ju förekommit med Du har I USA har haft det med, med Clintons, med Kennedys och så. Uh, det har varit lite respons från den konservativa falangen i SD som jag har förstått det som varit lite arg för att vi har rört om i den här grytan, i den här getingboet och så. Var, eh, ja, vi kan, jag kan avsluta det som jag försökte säga över till eh, mitt andra segment och så kommer du tillbaka till det där. Jag kan bara säga att ja, reaktionerna har varit blandade och spridda. Det har varit boomerreaktioner. Det har varit reaktioner internt från den mer konservativa falangen. Och det har varit dels vad jag har fått för reaktioner är att ah, jo vi har vetat om det här ganska länge och det är för jävligt och det var bra att någon pratade om det. Och det är den mest dominerande reaktionen som jag har fått från insiders i alla fall. Så Tack. vi kommer säkerligen kanske få skäl att återkomma till det. Det är möjligt att någon faktiskt går ut och tycker till om någonting också för det senare. Men ja. just nu här nu skulle det vara politiskt självmord och vi är i en unik position där vi kan tala om de här frågorna faktiskt, mm. eh, på ett sätt som folk naturligtvis inte kan göra om de befinner i partiet så alla invändningar mot eh, avhoppade, utkastade bittra för detta. det är inte riktigt så enkelt för att det är just vi som kan prata om det och de andra kan inte prata om det och den enda anledningen till att man använder de här invektiven mot oss, det är för att de vill tysta oss och vi ser exakt. igenom det exakt okay. ska jag gå över till någonting betydligt mer spännande då kör sure. bra, budgettider hej Budget. hej, budgettider det är ju som sagt som jag har varnat för, som jag har flaggat för eh, vi har alltså nu fått in de olika budget, vår budget motionerna från de olika partierna. Vi exkluderar här alltså eh, dels Socialdemokraterna som kom i sin proposition, regeringsbudgeten. Det är ju huvuddokumentet som de andra partierna sedan motionerar på. Och även då Centerpartiet och eh, Liberalerna lägger inte motioner för att de har ingått det här januariavtalet med Socialdemokraterna. Så de kommer ju då rösta på Socialdemokraternas budget. Vad allt verkar. Vi ska ju inte komma med några hundraprocentiga eh, utfästelser här. Men vad har vi då? Jo, vi hade. Sverigedemokraterna kommer hålla kvar med lite längre vid. De andra kommer jag kommentera lite kort. Sverigedemokraterna hade sin budgetpresentation. Och det var pangebygget. Jag vet inte om du har sett pangebygget, PG. Kanske lite för din tid. Det var för min tid också. Ja, ah, ja. Faulty Towers. Jo, ja. Ah. Jo, men det var lite Faulty Towers över hela. det hela. Det var, eh, det var en presentation då där Jim Åkesson och Oskar Sjöstedt, som är ekonomisk-politisk talesman, inte behagade dyka upp. Jimmys ursäkt var i för sig att han skulle in på ett möte med regeringen. I Oskars fall så var det lite oklart. Han har varit lite dålig, säger han. Men eh, de sitter alltså med på en länk. Varav Oskars... Eh, uppkoppling är helt katastrofalt dålig. Pressnissen där, han springer runt som den här, vad heter han, Manuel i Football Towers, den här lätt efterblivna spanjaken som inte kan engelska och som i princip ja, springer runt med håret brinnandes och skriker. Det var den här presssekreteraren som han klickar bort videon och han försöker läxa upp Oscar mitt under presskonferensen och klaga på hans ljud och vill att han ska ta fram en mikrofon. Oscar bara, nej. Nej, nej bara, bara gå vidare. Eh, Oskar ja, antingen var väldigt, eh, väldigt eh, förkyld eller som väldigt bakis. Jag tyckte han såg mer bakis ut. Eh, Jimmy verkade inte ens ha öppnat en sida i budgeten. och Med andra ord, allt som vanligt. Kanske hade annat att tänka på. Host, host, harkel, harkel. Ja, så, så Presentationen var under all nivå. Vinge var ju faktiskt där fysiskt på plats och verkar ju vara den som har varit på plats hela tiden också. Och det är ju därför ja, han kanske då gör det mest imponerade arbetet i det här avseendet även om han inte direkt har ansvar för budgeten. Och det är faktiskt därför jag tänker låta honom kommentera lite också kort vad deras förslag går ut på. Henrik Winge, vad är det viktigaste i ert förslag till vårändringsbudget när det gäller då 2020? Det viktigaste nu kortsiktigt är att se till att företagen klarar sig igenom den här krisen. Och därför har vi gjort vad vi kan för att försöka få regeringen att äntligen få de här omsättningsstöden, eller direktstöden på plats. Det vill säga att vi, vi, vi hjälper företagen att övervintra för att kunna finnas kvar när, när efterfrågan ökar igen. Så att nu hoppas vi på, vi har ett eget förslag på hur det skulle kunna gå till och det presenterar vi idag. Imorgon kommer vi att diskutera med de andra oppositionspartierna i finansutskottet för att, för att försöka hitta en gemensam linje så att vi äntligen får de här direktstöden på plats. Det var lite oklart här hur mycket ni satsar utöver regeringen eller mindre. Vad hamnar den summan på? egentligen? Det beror lite på det. Vi vet ju inte till exempel hur, hur stor utsträckning de här permitteringsreglerna kommer att utnyttjas. Vi vet inte i hur stor utsträckning de här lånen kommer att utnyttjas. Så att, det går inte att säga i nuläget. Men... Men det man kan säga är att det handlar om ett antal hundra miljarder mer än regeringen. Så det är en betydligt större satsning än regeringen gör. Sen vet vi inte heller hur länge krisen pågår. Och det kommer vi också att avgöra. Det är klart att vi alla hoppas på att den inte blir så långvarig. Och då blir ju också kostnaderna lägre. Så det är helt enkelt en svårighet att beräkna det. Men det vi har sagt är att vi tror att det ändå är billigare att satsa lite mer nu. För att företagen ska kunna överleva än att snåla in nu och riskera att företagen går i konkurs. Därför för då är risken att notan blir ännu högre. Ja, alltså som ni hörde, det är inte så annorlunda från vad exempelvis Ulf Kristesson skulle sagt. Och Man kan väl misstänka att SD gör med det här då försöker positionera sig. Man, förhoppningsvis så bluffar man och tuffa uffe. Men det kan vara också så att man, man lägger sig platt för att försöka ingå i ett regeringsunderlag. Jag hade ju glömt bort det här, men SD gick ju faktiskt ut någon gång här i mars och lovade mellan 500 till 1000 miljarder. Om du håller dig till SD, då kan du få 1000 sådana här, sa Jimmy. Och menade på att det här är the sky is the limit då. Men de, de åtgärderna var ganska luftiga och ganska svävande. Det var ingenting som någon tog seriöst överhuvudtaget. Men SD har hållit kvar en linje att man vill vara mest generös och man vill satsa mest pengar. Sen, bäst i klassen. Bäst i klassen. Stöd och sen näringslivet. Vad sa du? Stöd näringslivet. Näringslivet. Ja precis, nit i till näringslivet. Det är lite så man, man resonerar här. Uh, och det är såklart det är, det är väl lättare för SD att säga det när man vet att ingen egentligen lyssnar på vad de har att säga. Men sen så har man väl approprierat mycket av Moderaternas förslag. Då. Så Den stora saken egentligen, det som är intressant för alla och som faktiskt kommer att hända eventuellt och kan utgöra eller utlösa en regeringskris. Det är ju idén om omsättningsstöd då. Att äh, företag som har drabbats av intäktsbortfall på x antal procent oavsett bransch i SDs fall ska få ett omsättningsstöd. SD föreslår under ett kvartal då. Och det är helt enkelt om ett företag har minskat omsättningen med 60-80% procent så vill SD exempelvis att man ska kompensera företaget för 50 av de procenten. Och du kan ju föreställa dig den miljardrullningen. Ja, mm -hmm. SD har, som jag ser här, inte gått ut med någon exakt summa. Och det, det förstår jag att Vinge säger. Det går inte att veta exakt. Vi har alltid sett någon situation där staten lovar att gå in och i princip täcka upp företagens omsättning. Omsättningsbortfall. Det, det har ju aldrig hänt förut. Det har inte ens fått uppe för diskussion. Och det är det som är så intressant att så helt plötsligt så är alla partier då, i princip exklusiv vänsterpartiet, överens om att det här är en självklar politik då. Och jag ska påpeka här då och säga att, ja, spoiler alert, sossarna gick ut med sitt eget förslag, vi kommer att återkomma till det sen, om just det omsättningsstöd och det har de förhandlat fram med januari Liberalerna och Centern och därför så tror jag att de, på det viset undviker den regeringskris. Men det är i alla fall förslaget här då. Och sen så har man lite... Ja, det, det vanliga som varit inne på slopa arbetsgivar och egenavgiften helt. Förstärk stödet för korttidspermittering. Det var också det här med... med när, när man talade om att skjuta upp skatteinbetalningarna så ville eh, regeringen eh, lägga på en avgift om 6,5% på det här. <laughs> vilket, vilket är lite taskigt faktiskt om jag ska vara helt ärlig och det hade man reagerat på från SD som man ville sänka den man ville sänka eh, räntan helt enkelt och låta företagen komma lite billigare undan och det, det är ett förslag som jag tycker att det kan väl vara rimligt eh, en annan intressant sak som man tar upp jag måste säga att det är en välskriven budget av SD, jag tycker att man tar upp olika bra intressanta frågor jag gillar ju som sagt inte den här nitbox åt företagen. Jag, jag tror att vi kommer få se ett svindleri utan dess lika. Och utan kontrollmekanism som egentligen klarar av att hantera det här. Alltså vi har... Jag tänkte, tänkte bara kort in Flika där. Du, jag vet att jag har gjort den antagningen med det här miljardsvindleriet. Vilket det förmodligen kommer att bli. Med den här nitboxen till för företagen och näringslivet. Vi ska väl bara ha det i åminne då. Att... En annan satsning äh, som genomfördes för ett antal år sedan med så kallade äh, lotsar. Jag vet inte om ni kommer ihåg det med arbetsmarknadslotsar och så. Ja. Det avskaffades det, för att det just skedde en enorm äh, förskingring äh, där, där äh, pengar i, i klassen äh, räckte ut till olika kriminella. Det var väldigt organiserad babbri som, som gavs in i den här branschen och så. Ja, de här... Och, det, och den, den satsningen med de här lotsarna det var ju det var en frisrymden jämfört med de här enorma ja. paketen nu som lanseras. Ja, och de så här att, lotsarna. Det, och det, finns, det finns inga kontrollmekanismer för att kolla upp så att det inte försnillas och förskingras och allt möjligt. Ja, så de här lotsarna... det, här, det här kommer ju bli en katastrof. Ja. ja, precis. De här lotsarna kunde gå runt och ha liksom 100-120 klienter. Kanske ännu mer. Det, det var ju bara hitta på men, men då var det enskilda personer som ägnade sig åt man Man beräknat runt 20 miljarder betalas ut i felaktiga bidrag till enskilda individer. Men då får man ju tänka på att ett företag har ju rimligen en betydligt större omsättning än vad en enskild individ har. Och det innebär ju att alla typer av bidrag som betalas ut kanske är i snitt tio gånger så stora som, som det hade varit till en enskild person. Det gör att det bollar upp ganska omgående. Alltså det blir, den växer sig som, som en som en badboll och sen så exploderar alla ansikte. Men en annan intressant sak man tar upp det är också kommunerna. Alltså man tänker ofta på när man diskuterar budgeten och så statsbudgeten att det är någonting separat. Men det är såklart så att det hänger ju tätt ihop med kommunernas ekonomi. Och kommunerna går ju på knäna och det vi har vi vetat ganska länge. Vi har vetat att det trots att vi lev, levt nu i en... En slags, uh, ja, slags uh, boom-ekonomi, inte en boomer-ekonomi, det lever vi också i. Men vi har levt i en ekonomisk boom, i en ekonomisk uppgång ända sedan uh, kraschen 2009 som Sverige inte dabbade särskilt hårt av. Tio år av kraftig tillväxt. Trots det så har kommunerna en ekonomisk kris som har rapporterats under ett par år. Varför då? Jo, flyktinginvasionen 2015 knäckte ryggen på kommunerna. Det gick bra de första två åren när de fick ersättning av staten. Och sen så slutade statliga stödet inkomma för att uh, hushålla de här asylbedragarna Och det som gör mig så frustrerad är att jag satt och läste den här inklampa jimpa och då intervjuar de den här statsvetaren från uh, Göteborg Marie Demke heter honom. Hon, ja, precis, hon är samma med Ulf Bjärell då en social agitator. Ganska korkad och alltså islam och så vidare. Han gillar muslimerna gör han. Så och han låg bakom bland annat infiltrationsförsök om muslimska brödraskapet då i i Socialdemokrater och så misslyckades ganska kapitalt men ändå och hon talar lite grann om opinionen och säger att ja men svenskarna under den här tiden när den här invasionen skedde blev väldigt positiva. och det var nästan så att det var fler som tyckte att vi skulle ta emot fler invandrare än vad det var som tyckte att vi skulle ta emot färre. För det har ju varit så ända sedan man började mätas av svenskarna i majoritet sagt nej till ökad invandring. Trots det så har vi haft en explosionsökad invandring. Det är ju verkligen ett fint uttryck för folkinflytandet, eller hur? Men och, och det, det jag reagerar på är att här, man, man låter alltså folk under en extrem medial och politisk hets och svenska kyrkan och fanas måste gå och ta politiska beslut där och då så kommer få påverkan på decennier, århundraden framöver. Det är helt jävla oacceptabelt att det kan ske och att vi har en situation där kommunerna trots tio år av kraftig tillväxt håller på att implodera ekonomiskt. Det måste ju få alla ifrågasätta premisserna av att ta beslut så som man gör politiska beslut kring de här frågorna. Jag anser inte att det ska vara någonting man tar politiskt beslut om överhuvudtaget. Jag anser att det ska ingå i Sveriges grundlag att vi ska ha en viss etnisk sammansättning. Och på det sättet så kommer man lösa en hel del av de här problemen. Men nu står man alltså inför en kommunal kollaps och det är ingenting vi kan göra. För att den besparing eller den. Jag gillar också att inte ta upp massa extra kostnader i form av. Uh, en ökning av statsskulden ses som något ansvarsfullt. Att man inte faktiskt beter sig ansvarslöst ses som ansvarstagande. Nej, att inte bete sig ansvarslöst det är exakt vad det låter som. Att inte bete sig ansvarslöst. Det handlar inte om att för att du inte går ut och superskallar av dig varje helst och tar ansvar. Det handlar bara om att undvika ett jäkla riskbeteende. Men, men det är liksom inte klamvärdet vi lever i idag. Kommunen håller på att kollapsa och SD har vissa förslag för att försöka stärka det här. Man mycket ut med en så här jättestor uppslagna artikel om att man ska låta inkomster från den statliga fastighetsskatten då, som man har på industrifastigheter och elproduktionsenheter, att man ska låta den stanna i regionen. Då. Och det kommer gynna Typ Norrland för att de har stor elproduktion där. Man var ju Facebook där, Facebook-server. Ja, <laughs> precis. Och det är så att det är så här kul, men det är lite typiskt. Det är Oscar liksom, 100 procent där. Att man liksom tar någon krångligt här lite krånglig, svårkommunicerad åtgärd som för förvisso är bra. Och sen så går man ut och blaffar upp, upp den i, i någon sån här stort uppslagande BART-artikel och ingen fattar någonting. Vad pratar man om? Elproduktion, industrifastighet? Vi befinner oss i en jävla kris. Uh, så, det, så det är lite så här halvmöppigt. Uh, en annan sak som jag inte riktigt gillar heller det är att man, man talar nu om att avveckla arbetsmedlingen. Och jag, jag är som regel för att arbetsmedlingen är en jävla avdumpningsplats för arbetslösa. Jag har varit på Arbetsförmedlingen en gång. Ar arbetsförnedringen, om jag får be. Ja, ja, ja. Men, oh, wow, vilken, vilken wow. Ny, ny och häftig mem. <laughs> ja, ja, men det, du har helt, rätt. Du har helt old, rätt. Old news is so exciting. Jag vet. <laughs> det, det är däremot fortfarande en bra men som checkar ut. Men ja, arbetsförnedringen då. Är du nöjd nu? Eh, jag tycker att det, det är... Jag vet att det är värdelöst. värdelös... Eh, att det är en avskärpningsplats för andra arbetslösa jag minns själv att när jag, jag har varit där en gång de senaste, den senaste tiden ett eh, tag efter att jag lämnat SD då eh, och jag har inte gått på, på A-kassa på väldigt länge kan jag meddela alla där ute men hur som helst jag var där på obligatoriskt möte och den som skulle liksom tala om för oss hur vi skulle fixa ett jobb, alltså det har vi bara plågats igenom hon hade ju själv gått arbetslös tills hon fick anställning hos Arbetsförmedlingen så, det, det var i princip så, ja, men så du säger till oss att det bästa sättet att få ett arbete det är att söka liksom, ett arbete hos Arbetsförmedlingen. Så att man kan berätta för andra hur de får ett arbete. Så, så, så det är en sån här uh, sinister liten evighetsmaskin. Då. Men, men det är inte smart i ett läge där väldigt många svenska, fler svenska, än någonsin har kontakter med Arbetsförmedlingen. Och där Arbetsförmedlingen faktiskt hjälper folk, känner de i alla fall. Med att få ut sitt stöd. Alltså de flesta kan klickas in på nätet. Men det är ändå en typ av kontakt. De vet att de måste gå in på Arbetsförmedlingen och klicka i för att få pengar. Och det är säkerligen en del som söker sig till deras kontor etc. Så de har ju numera en, tror jag, en mer positiv bild av Arbetsförmedlingen. Och den rollen som Arbetsförmedlingen spelar än vad de tidigare haft. Och att SD går ut och nu for, for, fortfarande föreslår ett avvecklande. Och, ta med det i sitt dokument. Jag, jag tror att det kommer att användas mot dem. Så SOS så kan gå ut och säga att ah, SD vill de vill utarma landsbygden ännu mer, de vill avveckla arbetsförmedlingen. Jag vet att sos själv då har i samarbete med Januari-partierna föreslagit det här. Uh, så vi får se om de kan attackera dem för det. Men jag tycker ändå liksom att timingen kanske inte var den, var den allra bästa. Uh, ja. Nej men det, det är väl lite min tldr av SDs budget. Det är lite uh, ris, det lite var... ros, men... Jag tycker att de eh, överlag har presterat. Efter förutsättningen ganska bra. Och det verkar vara. Det verkar vara ganska bra research. Så att det, det är mycket rututredningar utredningar här riksdagens utredningstjänst. Eh, så ja. Ah, det är. Det är väl min, eh, min slutgiltiga analys av den. Eh, jag kan väl kort säga någonting om. den slutgiltiga analysen. Ja. Jo, precis. Jag kan väl kort säga någonting om moderaterna också. Jag vill faktiskt börja med att blåpillra. Moderater, blåpillra, de som möjligen inte visste om detta. Och Jag tar lite, citera från Wikipedia här: Om moderaterna. Den främsta tillskillnaden av bildandet. Och som också blev den första partiledaren var Gustav Fredrik Östberg som ett par år tidigare medverkat till bildandet av Svenska Arbetsgivarföreningen. Det är alltså bildandet av Moderaterna 1904. 2001 bildades intresseorganisationen Svensk Näringsliv genom sammanslagning av Sveriges Industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen. Så. Jag tror att folk måste få lite klart för sig vad det är för parti moderaterna är Moderaterna är ett intresseparti för svensk näringsliv det är en gren, en arm av svensk näringsliv högerpartiet svensk näringsliv... högerspöket ja. svenska arbetsgivarföreningen bildades alltså före Moderaterna de tänkte okej okay, nu, nu har vi huvudorganisationen på plats vad behöver vi mer? Ja, vi behöver en parlamentarisk gren, Moderaterna bildades det ska man ha i åtanke. Det ska man aldrig någonsin glömma bort. Vad det. Är. Precis som man inte ska glömma bort att vänstern har sina rötter i kommunismen och socialdemokraterna har sina rötter i en icke-revolutionär marxism men likväl marxism med, med alla eh, dess eh, människofientliga eh, ställningstaganden och förnekande av biologiska verkligheter och sin, eh, sin vilja att omstampa hela, hela samhället vända upp och ner. Jag kan bara rent encyklopediskt nämna då att SAF som du pratade om där, Svenska Arbetsgivareföreningen den bildades hos 1902 ja, och Moderaterna då högerpartiet eller någonting annat bildades alltså två år senare 1904. Yes, precis Helt, helt, helt korrekt. Eh, Moderaterna har vi pratat väldigt mycket om deras förslag. Man, man kan säga liksom TLDR är att de vill ge 100 miljarder till företag per månad. Jag tror att deras förslag nu ligger på två månader. Men de kan ju naturligtvis tänka sig utöka det. Och det handlar ju om det här vi har pratat om. Omsättningsstöd är väl en av de viktigaste åtgärderna. Och i det så ingår ju en rad olika åtgärder. Och sen så har de lite sidoförslag också här noterat Att de har, de har lite satsning på vården. Men alla de här satsningarna i sig drunknar ju i den här... 100 miljarders kronors satsning. De vill eh, utöka testerna. Till exempel de vill ge ökad resurser till kvinnjourerna bland annat. Eh, och stötta eh, vården ute i landet och sådär. Men, men det är liksom det, det andra är inte särskilt viktigt. och Det är inte särskilt intressant heller. Och KD har ju bara varit ett, ett parti som i grunden har hållit med om det Moderaterna sagt men Ja, 24, 24 timmar oftast efter att moderaterna har sagt någonting så kommer KD med sitt förslag och så lägger de på lite extra. Det såg vi ju under, under den här förhandlingen då om regeringens ändring av smittskyddslagen så att de skulle kunna eh, vidta åtgärder som vanligtvis då eh, de inte har eh, befogenheter att vidta. Och där KD först gick med ut och sa att ja, vi tycker det här är ett rimligt förslag, och sen när moderaterna kritiserade det, så kom kod ut och kritiserade jättemycket. Ebba! Lilla Ebba. man är jätteduttig. Jättedutti. Åh, så fin. Åh, så duttig. Åh, Åh så fin. Krav. Fina Ebba. Bästa. Finaste. Bästa. Du vet vad jag läste för övrigt. Jag vet att du hatar <laughs> den här teorin av någon anledning. Men äh, jag läste att hon och Jimmy, de tog ju en berömd lunch där i, I, äh... Jag tycker det är en boomer-normittagning. Ja, jag vet, jag vet. Jag vet. Det, det, är kul att, det är kul att du får dissa mig lite grann. Så jag tycker att det är rättvist. Men det här var ju alltså under sommaren 2019. Och ja, sen så åkte de till Tel Aviv. Men vem vet? Ja, han, han, han var inte där. Han Nej, jag... ville väl jättegärna bli inbjuden av Ja ja men han var inte där. Men de tog en, de tog den här lunchen. De var ganska uppmärksamma. Uh -huh. För det var... Det var där, ah, alltså, ja. Det var en officiell lunch där de öppnade upp för jo, att... men det är messiga, ett intimt samarbete här. Ah. Ja. Hett, hett och häftigt. Hett och häftigt och började nästan omgående. Alltså, alltså snälla någon, ska han börja ta sig hit då eller? Alltså det räcker med att Mattias Karlsson kommer och inkräktar här i min kommun, Uppsala kommun. Ja, Ebba Börs bor ju här. Ska även Jimmy ja. Åkesson komma Ja, hit? ja. ja det, Alltså det får... då, då blir det en rejäl holmgång kan jag tala om. Ja men alltså, vadå? Det, det är ju bara Upplandskopplingen ännu mer sann och riktig det är liksom du, den osynliga handen som styr i bakgrunden och du drar i trådarna och ja du håller ju på med att gå framgångsrik nog för det jättesta om det hörs. oj det hörs. Ja, det, vi hör ja, ja. har mycket som som vi kanske inte ja, vill först. höra ja men så har vi lilla vi har lilla vänsterpartiet just det kod, gjorde och satsning på eh, föreningar också de kommer ut med några dokument men det är så akade det är alltid så slätt struket och så ja men det är så här, det är, för, det är för på något sätt vattenkammat det är för vattenkammat, bra, där perfekt. Ja. perfekt, vattenkammat det är för vattenkammat för min smak men så har vi vänsterpartiet och jag har gett dem lite cred emellanåt här och tyckt att ja, men de har haft vissa intressanta förslag jag tycker att deras budget var nej, det är bara trams det är bara trams det är bara skäbel de, de menar ju då att de satsar på jämlikhet och grön omställning då. Mm. bra, bra timing Satsa 44 miljarder på stärka välfärd. Det är Ulla, Ulla, Andersson. Hon pratar om mormor. Mormor ligger och dör. Fyra sin... ja, faktorer. Ja, jag försöker göra en bit där. Hon pratar, ja. om sin, hon pratar om mormor som ligger och i princip avlider i sin egen avföring och hur det är direkt kopplat till privatisering av vården. Jag tenderar att kanske inte vara exakt så kategorisk. Uh, vi såg ju med det här Arbetsmiljöverket Fadasen att uh, det, fisken har ruttnat betydligt mer än bara från huvudet uh, kan vi säga. Det är, det är, ju det en, konsp uh, det är en konspiration mellan uh, svenska stinker. myndigheter och i princip alla kommuner och regioner ute i landet om att man ska sänka kraven för vårdpersonal. Så att de uh, uh, måste jobba trots att de inte har det skydd de behöver. Men uh, så, så vänsterpartiet, de har tappat bollen lite här på slutet. Eh, det, är, det är inte mycket att jubla i eh, när det kommer till de här förslagen. De har ju verkligen, om, om det är något parti som är relevant i förhållande till vilka politiska förslag man faktiskt kan få igenom idag så, så är det lite vänsterpartiet. De har ingenting att se till dem. Det enda roliga de gjorde var väl första maja. Det, det, det har vi under veckans fadäs va? <laughs> ja, ja. Jag vet inte, det, det är så blandat fadäs och cringe. Ja, det är det. Ja. Men det är slutet på sagan, ja, sedelpressen går brr. precis. Brrrr, oh, ja. Kontentan är att det kan fortfarande finnas eventuellt någon situation där regeringen kanske hotas, fällas uh, i frågan om omsättningsstöd men de har gått ut med sitt eget förslag, jag ska återkomma till det senare som jag sa, så jag tror inte att det är en realitet längre. Tyvärr. Jag tänkte bara säga det att Apropå sedelpressar så ja, den som känner till sin 20- och 30-tals historia så finns det ändå vissa likheter om man tittar på det som händer idag. Det som utspelar sig framför våra ögon här med de här gigantiska miljardbeloppen och ja, i princip sedelpressarna som går varma dygnet runt nu. Det skedde ju en viss hyperinflation i ett visst land på 1920-talet och vi får se om det här, de här politiska åtgärderna kommer leda till inflation även i Sverige och andra västliga länder. Men det kan ju bli så att 30-talet kommer lite tidigare den här gången. Jag vet. Vem vet? Lyssna på LT för att ta reda på huruvida det förhåller sig på det sättet eller inte. Vi är tillbaka efter pausen.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 som publiceras då av Dagens Nyheter varje månad. Ipsos har gjort en opinionsmätning för april månad och där ser man att de mest i ögonfallande trenderna är dels att Socialdemokraterna ökar i det här fallet med nästan 5 procentenheter vilket är en väldigt stor ökning från en mätning till en annan. Vi har pratat mycket om det tidigare, att Ja, vi ser den här trenden i många länder i västvärlden och säkert i andra delar av världen också som vi inte riktigt har riktigt koll på. Bara att sittande regeringar får ett ökat stöd. så så ökar i alla fall med 5 procentenheter ungefär, landar på 29 procent i den här mätningen. Och det ska man då nämna är det högsta sedan det här januariavtalet trädde i kraft för Ja, snart ett och ett halvt år sedan då, i januari 2019, där man då, som alla vet, knöt till sig Liberalerna och Centerpartiet. Eh, även i förra mätningen i Ipsos, alltså i mars, där, så ökade ju då med drygt 2 procentenheter. Eh, och nu är man alltså tillbaka då, kan man säga, eh, till valresultatet. Som för räkning var 28,3 procent 2018. SD. De backar marginellt. Vilket de även gjort tidigare i flera, flera mätningar. Flera institut. I det här fallet så är det ganska blygsamt. De är en procentenhet från 22 till 21 procent. Det, det ligger ändå över SDs valresultat på, på 17-18 procent. Där, där kring. Och i den här artikeln då, i idén så uh, beskriver man att alla partier utom Kristdemokraterna har tappat väljare till Socialdemokraterna. Uh, man ser i, i de här mätningarna, det publiceras inte alltid i själva uh, nyhetsartiklarna om det, men uh, i själva materialet som instituten opinionsinstituten producerar så brukar man se de här väljarströmmarna. Och i det här fallet så ser man då att alla partier utom KD eh, tappar till S och mest så tappar ju vänsterpartiet. Men de har ju också legat på en väldigt hög nivå. Vi vet sedan tidigare också att, eh, ja, att eh, de ska ha ett partiledarskifte i höst. Det var ju framskjutet som jag varit inne på tidigare från, från våren till hösten. Eh, men vänstern minskar, eh, eller tappar mest här i alla fall. Och Sammanfattningsvis kan man också då konstatera att det samlade stödet för januaripartierna, partierna Socialdemokra Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, eh, Dildo-liberalerna, det stiger nu då till 44% medan det konservativa blocket, eller väljer valfri benämning i övrigt, eh, det vill säga Moderaterna, KD och SD, eh, de eh, ligger på nästan samma nivå, en procentenhet mer, 45%. Så det, där har vi veckans opinions bingo och eh, sifferexercise. Ja, TLD är sossarna graf upp, SD graf ner. Sossarna, raketar och SD kometar. Ja, kan man säga. det är också en vi... succinct beskrivning. Jag ser här att eh, SD Thailand har visat sitt fula tryna igen. Är det så? Ja, kan det stämma verkligen? Så, så är det. Och jag menar, för den som inte känner till det, Thailand är ju en väldigt eh, spridd mem det där laget som spridt så många år nu. Eh, det är inte en officiell... Eh, förening eller distrikt eller så. SD har utlandsmedlemmar som redovisas eh, för partistyrelsen varje månad enskilt. Då, till exempel Miljöpartiet har en avdelning i New York och så. Men SD Thailand är, är i alla fall en mem och det är även en Facebookgrupp. Och i det här fallet så har Mattias Karlsson då SDs eh, chief ideolog eh, rantat lite grann. och Delat ut en känga. Det är inte en nattlig Facebook-uppdatering, men det är likväl en Facebook-uppdatering från Karlsson där han uttrycker sin ja, säga, besvikelse och bestörtning över att expressens ledarsida minst, han har uppmärksammat att Hanif Bali eller Hanif Alibi kan man också kalla honom har uppmärksammat den här fru importen som sker. Det är också en, en, ett premiumreportage i Expressen då, med rubriken Thailändskornas fitnessmål Utnyttjas och kastas ut i snön. Ska erbjuda sex och städa byts ut när de blir för gamla. Landsmännen slår larm. Och nej, vi har inte betalat Bonnier-koncernen eh, pengar för att få tillgång till den här premiumartikeln. Så vi kan lämna den därhen för tillfället och bara fokusera på de politiska... Eh, tagningarna på detta och då är det så att Karlsson ongörs över då att Expressen han, inte nämner att eh, Sverigedemokraterna ända sedan partiet kom in i riksdagen för decennium sedan alltså 2010 har motionerat i, i lögnarnas tempel där om att eh, lagen ska ändras så att den som ur så att den som under den senaste 10 har dömts för våld, hot eller andra övergrepp mot en partner. Inte ska ha rätt att ta hit anhörig invandrare från tredje land. Det är alltså en fråga som jag har drivit i många år. <laughs> och jag vet inte, det kanske går lite på, på tvärs där. Med, med vissa av SDs trogna sympatisörer i Pattaya och Bangkok. Jimmy Åkesson själv har ju en förbläs för att åka ner och titta på det på diverse shower och annat i Thailand. Ah, Ska okay. gå in på... det, där är, det där är ju ja. ingenting som du har bekräftat. Men... Nej, men... Hopps-skämt. Äh, ja. vi... Skämt, precis. Skämtvarning där. Men i alla fall, han ger att till Thailand. Många av SDs uh, kärnväljare och gräsrötter uh, som gör samma sak. Och I det här fallet så blir Mattias väldigt ledsen ögat ögat när, när inte SDs initiativ i riksdagen uppmärksammas. Han menar att det... Han använder inte överord som att det är ett hot mot demokratin men han tyder ändå att, att, det, att i och med att man ger en felaktig bild av vad olika partier faktiskt står för så minskade folkets förutsättningar att på valdagen välja det parti som bäst representerar de egna värderingarna. Vi har även Julia Kronlid, tidigare då vice partiordförande i SD sitter fortfarande kvar i partistyrelsen och i högsta partiledningen. Hon gråter utar i kommentaren det. Hemskt att ett spontant Twitterinlägg av en enskild person betyder mer än en motion i riksdagen som ett helt parti står bakom. Det är, för att använda Julias egna ord, citat, riktigt sjukt. Plus en massa emojis. Så jag vet inte, SD har ju då uppenbarligen, om man ska prata om den enskilda sakfrågan här, varit dåliga på att lyfta fram det här. I, i liksom, ja, olika kanaler, jag vet inte, sociala medier som han använder sig av mycket. Och det har liksom inte uppmärksammat sin ledartikel. Och det Nej. renderar då i ett långt facebook läge från ja. Mattias. Han... Det här är bara, att konstatera det är, att... ja, det är bara att konstatera att en tweet är politiskt viktigare än en motion i riksdagen. Om ni Exakt. inser den verkligheten. Vad sägs om att vara mer aktiv på Twitter i såna fall Mattias Karlsson? Varför sitter du och gömmer dig på din Boomerbook-sida? Där de enda som kan kommentera är folk du har godkänt på förhand. Varför vågar du inte vara på Twitter längre Mattias varför vågar du inte ta fighten? Varför vågar du inte vara kulturrelevant? Jo, för att du vill inte. För att du vet att du kommer att bli ifrågasatt. Så ge dig in i Twitter-matchen istället för att sitta och grina bakom skrivbordet. Eller i kackhulet eller var du befinner dig. Precis. B bara kan bara följa i där att Mattias Karlsson finns ju då som sagt på Twitter. Men han, han är ju definitivt inte aktiv i det forumet. Hans senaste tre tweets... Eh, det, det, det, det, den äldsta senaste tweeten det, det är från 2017 från februari 2017 där han skrev en debattartikel med Åkesson i Wall Street Journal sen är det två retweets från mars i år. Så han väljer bort Twitter, blir blåst av banan av Moderaternas lilla knähundar och grinar ut om det och bajsmackar SD Thailand också. Ja, det, det, är, det är löjligt att, att, att han försöker lyfta det som en viktig diskussion att det en punkt i en motion som ingen har läst, inte får lika upp, uppmärksamhet. Jag ser att eh, någon som fortfarande befinner sig på Twitter och är väldigt aktiv blev lite förvånad över det. Var ju alla svår Paula-biler. Ja, precis. Vi kan nog först av alla här gå ut med uppgiften. Eh, som så många gånger förr innan podden. Dundrande och... nytt! Det här kanske Precis, att på. rykande färskt. Dundrande De nytt! Ja, där det har är så att en kvinna, en riksdagsledamot som vi har pratat om en hel del tidigare i den här podden. Eh, det vill säga Paula Bjäler som har det uttalas. Bjäler, upprepade Bjäler. Och nu börjar det inte bara Bjäler utan Bjäller Eriksson som har då ingått ett giftemål. Uh, I alla fall, Paola, hon är inte längre medlem i Sverigedemokraterna. Boom! Kan du tänka dig? Boom! Dubbel boom. Hot damn. Vi har fått det bekräftat från ett antal olika källor. Och uh, det är tydligen så att hon har uppgivit att hon vill vara mer uh, neutral och oberoende. Så att hon har lämnat hon har lämnat det här, det här skeppet, det här fartyget, den här farkosten ja. och... Uh, Seglar, och vindförvåg. Skeppet seglar. Ja, skeppet blev betydligt lättare. Oh. Faktiskt också det. Ja, men vi fortsätter på den här liknelsen med att sjunkande skepp. Så blev det betydligt lättare. om har kastat av lite last som tyngde ner maskineriet. Bara last där. Ja, jag kan också notera att Paula tror jag att hon är en intressant opinionsbildare som folk gärna vill höra mer av. Men det enda skälet är att Paula någonsin varit relevant för någon är hennes eh, karriär i SD. Precis som att jag och eh, Mr. PG här också är relevanta för att vi har en bakgrund i SD. Annars hade vi bara varit två outsiders som tyckte till om saker som vi kanske inte har särskilt stor insikt i. Och visst, hon kan väl försöka bygga någonting. Men hon mer än någon annan har ju lyfts fram och, och lyfts upp. Och saknat enligt mig ganska grundläggande egenskaper som, som gör dig till en bra politiker det ska vara disciplin du ska kunna bygga organisation du ska kunna föra dig i en, i en debatt du ska kunna uttrycka dig på ett korrekt sätt inför medier etc och alla har vi inte alla de här talangerna men man måste ha några i alla fall i mitt, mi, mitt fall så anser jag att Paul har saknat i princip alla talanger och jag ser att hennes interaktioner på Twitter är försvinnande få jag noterade dessutom att i hennes uh, Twitter-bio, i hennes uh, lilla beskrivning där och sin Twitter-profil så nämnde hon inte ett endast ord om SD eller politik. Uh, den hemsida, den webbplats som länkar ah, till paulabjälle.se, <laughs> den är avstängd. Hon har alltså inte betalat fakturan för det här utan den Nej. är borta med det är vinden. Klart, det är klart hon inte har gjort det. Hon har checkat ut. Ja. Så typiskt, får fem räkningar betalar inte går till kronofogden, det, det liksom skulle inte förvåna mig ändå. Vore jag partisekreterare i samkrotterna skulle jag då lägga in en så kallad utestängning eh, på henne för ideologisk avvikelse. <laughs> så, så skulle jag agera i en eh, fiktig verklighet. <laughs> ja, vem vet. Ni som har lite pull i SD när ni lyssnar på det här, liksom. hint hint, vink vink, ta åt av det här. På tal, om, på tal om SD. Alltså. Det, vi har ju fått lagt våra labbar på ett litet organisationsschema här. Och vi kan ju inte bli för autistiska. Vi har lite tidsbrist här också, PG. Men vi noterade att ett poppade ganska hårt. Ja, precis. Apropå då Så har ju Semkraterna haft eh, sin eh, finska eh, partipolis. Eh, Rickard... Eh, Koski som heter egentligen, eller då. Ja, nu, nu, nu för tiden så han sig Jomsoft det här tagna namnet. Han är partisekreterare och han har, min han, anställt sin egen fru eh, i partiet. Och det här är någonting eh, faktiskt som jag har känt till i flera men, år. Han var inte i rummet när beslutet togs. Alltså vi ska ju bara vara tydliga med att vi har ingen bevis för att han personligen har anställt henne. Har vi det, eller? Nej, okej, okay. det kanske går lite väl långt. Men... Jag vet Jag att, att... Eh, när Louise blev anställd eh, hos Björn Söder som sekreterare så invände Jimmy mot att ja, det skulle handla om hans sambo och att hon har fått fördel. Han invände igenom att säga att han inte var i rummet när beslutet togs av verkställande utskottet. Det var, ju så här, det var ju lite komiskt, men å andra sidan, Louise uppenbarligen var ju med i SD innan och vi ser att hon gör ett ganska bra jobb i Söversborg så... så... Mm. men det är klart att någon, någon aspekt av det där fanns det ju, men det var ju liksom absolut långt ifrån det värsta som har hänt Nej, nej precis, alltså det har ju varit en, en ganska och flagrant eh, nepotism under många år i Sverigedemokraterna, men i fallet Louise då, som du nämnde då, som, som var som sagt sekreterare till, till Björn Söder som då var partisekreterare och Gruppledare i Riksdagsgruppen under STs första mandatperiod. Jag menar, Louise hon hade ju i sin historik i Djävulje Borg jobbat en del i valet i Stockholm och så. Så att det, det är lite annorlunda ändå. Jag menar, även Mattias Karlsson har tidigare anställt sina fruar, släppfänner och annat. Ja, det, det är sant. Det, alltså, det, det här stämmer. Ja. Och sen så med det sagt så kan det i vissa fall falla mer eller mindre. Det beror ju lite på, men, men som, som regel så ja, det har varit väldigt mycket flickvänner i organisationen mm. som anställts. Ja, även, även skulle jag säga Björn Söder faktiskt hade sin flickvän fru eh, som sekreterare eh, på partikansliet som tidigare låg då ja. i Kristianstad. Och hon, hon gjorde ett bra jobb och jag samarbetar med hon. hade ju en bak, Hon hade jobbat för kommunen regioner, Skåne. som opolitisk ja. tjänsteman, va? Ja, precis. I regionen där. Ja, region Skåne. Så att hon hade ju arbetslivserfarenheten. Så för henne, mm. i hennes fall exempelvis så handlade det ju ja, vem vet, kanske lite löneförhöjning och en liten befordran. Men i grunden så hade hon ändå meriterna för det. Och hon gjorde ett bra jobb och jag vet det för att jag jobbade ja. med den, så Ja, men visst är det så? Jag menar alla de här Liksom fruflickvän slash annat rekryteringen är inte dåliga. Men, men, men du som gillar att prata om optik och så, det har vi även berört flera gånger i den här podden. Det är inte bra optik. Och det finns andra sådana fall. Det finns, Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt egentligen om det på Tismen SD. Det finns en riksdagsledamot till exempel från Uppland, Mikael Rubberstad från Bålsta. Han, han har ju sin flickvän som inte har... Liksom den arbetslösa erfarenheten som kanske erfodras men hon har varit sekreterare för riksdagsgruppen och har fortfarande kvar en tjänstemannarroll på SDS riksdagskansli och så vidare och så vidare. och så vidare. I det här fallet i alla fall med, med Rickard Logikoski eller Jonshoff som man kallar sig där äh, är det ju så att hans fru som vi inte ska nämna namn, hon äh, mig vetligen är väldigt okänd. Alltså, det, vem är hon egentligen? Vi äh, har privatan lägger kring henne men det aldrig något politiskt. Jag hörde redan för flera år sedan att det hade anställt henne på medlemssekretariatet i Smyg. Det var extremt få som känner till det i partiet. Och, och det, hela den här anställningskulturen i SD den är ju väldigt hemlighetsfull. Alltså vem är det som fattar beslut om anställningar? Uh, är vem är det är som satt lite... löner? Och så? Ja. Det, det kanske ju... du vet lite mer om. Ja, jag vet bara att i vissa fall så, så gick ju personer in, typ Karlsson han anställde Paula, så gick de in och typ, alltså snabbrekryterade dem och tog någon beslut i VU. I andra fall så skedde rekryteringen då via kansliet då, enligt rutiner och sen var det väldigt flytande. Men det, det, var ju aldrig några, det gjordes aldrig några illusioner om vilka det var som tog besluten egentligen. Och så kallar man det typ en snabbrekrytering för att man har skriande behov av kompetens etc det jag är ganska nyfiken på det, det är att uh, veta hur det ser ut i andra partier alltså som vi ska, om vi ska ha det här i åtanke det här tror jag inte är någonting unikt för SD. vi råkar ha en unik inblick i den här organisationen men so som vi har sett sittande statsminister Fredrik Re Re Re Re Reinfeldt som uh, befordrar sin presssekreterare som sa han samtidigt har en relation med som han är otrogen mot sin fru med. Det var vad som har hänt där. Och det visar ju på att det här, den här problematiken finns i andra partier också. Men det hade varit intressant att höra någon från insidan i något annat parti. Och jämföra exakt hur det ser ut. Om vi är onödigt hårda mot SD. Eller om det är så att det är så här det ser ut i, i de andra partierna. Och få tal om hårdhet. Ja, ja, det ryktas om att det, det finns en upplands koppling här att göra också mellan, mellan Jomsoff Ja, Jomsoff är ju ett ständigt återkommande tema i Sverigedemokraterna och delvis även i podden i och med sitt partisekreterarskap Och som sagt, han har ju förvisat att han ska lämna som partisekreterare för samkraterna innan valet 2022, men än så länge så döjer han kvar på sin post och han har också visat lite prov på sin finska Sisu, möjligtvis. Det är nämligen så att i mitt forna eh, hemdistrikt, partidistrikt, där jag var the big boss, högsta handset i ett antal år, fortfarande eh, respekterad av, av en hel del inom SD för det, eh, lokalt och regionalt. Där har ju då min efterträdare Simon Alm, eh, som finns mycket att säga om också såklart, men vi har ju vår tidsbryst som sagt, så vi ska inte gå in i alla detaljer. Men Simon Alm har ju uteslutit, eh, det har vi pratat om tidigare i podden, och eh, i det här fallet då så sa <står> Simon på det här väldigt fräcka sättet egentligen. Jag <står> men, du kanske kommer ihåg en anekdot. Där Simon fungerar, är en fräckis. Och, Jag gillar honom men han, han har sitt sätt att vara på. Precis. En, enligt väldigt säkra uppgifter så <står> sitter då Alm kvar. Uh, I bakgrunden, han har inte lämnat någon position förutom det här internpolitiska uppdragen då, som de sikterförde och sådana så, saker som man automatiskt blir av med eftersom det är avhängigt medlemskapet i SD. Men som regionråd och som ledamot i kommunstyrelsen, regionstyrelsen, full kommunfullmäktige, regionfullmäktige och sånt där så sitter han kvar och inte bara nog med det. Apropå osynliga händer som vi pratade om här tidigare. Han sitter alltså kvar och styr i bakgrunden. Uh, enligt de uppgifter som vi har fått och som andra också tydligen har tagit del av. Och uh, vad har det här resulterat i då? Jo, uh, några månader nu efter uteslutningen av Simon i januari i år så har då Rikard Jonshoff uh, skickat ut ett brev till ett antal personer. Uh, lite oklart exakt hur många det är men det är minst ett tiotal i alla fall uh, enligt det vi har fått ha det här på redaktionen. Och i det här brevet så... Uh, det är alltså undertecknat och underskrivet av Rickard Jonssoff personligen. Det finns en, en kråka längst ner Det står Rickard Jonssoff partisekreterare. Det här uppmärksammas då i UNT, den stora lokala tidningen här i Uppsala och Uppland. Med, I en artikel med rubriken ST:s ledning till nytt angrepp mot Simon Alm. Och ingressen lyder så följer då. SDs partisekreterare Rickard Jonssoff anklagar i ett brev Simon Alm och en grupp medlemmar för att styra delar av partiet lokalt trots att Alm har uteslutits. Och jag menar, vi har, vi har sett det här brevet och det, det, är, alltså, det är väldigt skarpa formuleringar. Och jag vet inte, jag kanske har förtänkt någonting. Jag kanske har missat någonting. Jag har trots allt inte varit med gäster nu på, och vad, det, vad blir det nu, två och ett halvt år någonting. Men jag kan inte erinna mig att jag har läst de här nästan NKVD-liknande formuleringarna tidigare i ett brev i en skrivelse från part, självaste partisekreteraren. Uh, det är så ett antal stycken här vi ska inte läsa upp hela brevet men jag kan bara citera så här. Uh, vi har säker kännedom om vad som har diskuterats på möten som sammankallats av Alm. Vi vet att man till exempel diskuterat vem som bör leda SD-kvinnor, det vill säga SD-kvinnoförbund SD-kvinnor i distriktet men också att man vill låta SD Uppland styras av en citat äldre man som är lätt att tycka om, som är lätt kontrollerad och som kan styras av Alm och så vidare, och så vidare. Och De avslutar det här brevet då, eh, från Jomsås håll eh, med följande. Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på detta och kommer inte under några som helst omständigheter acceptera att detta fortgår. Väljer man att vara oss behjälplig och delge oss mer information om dessa möten, vilka som har deltagit och vad som har sagts, kommer det att vara till ens fördel. Det kommer vi sedan att ta i beaktande <skratt> när vi diskuterar vilka personärenden <skratt> som ska väckas. Och sen finns det då kontaktuppgifter till den operativa chefen för SDs ja. så kallade riksombudsmän då. Alltså de att... som åker, åker runt partipolisen i partiet. Man vet att du är arg när du accentuerar varje stavelse. Då är det på riktigt. <skratt> ja, nej men Uppland är ju Beast det, det är min lilla bebis liksom. Lilla ja, som, bebe. Wow. Lev, lever vidare sitt eget liv. Nej men så här. Det, det har ju glunkats och ryktats här ett tag. Om att det kanske kommer ske en upplösning av SD Uppland. Distriktet och SD Uppsala kommunföreningen. En av SDs äldsta parti kommunföreningar. Och, eller så kommer det ske en massuteslutning av folk i, i fullmäktige och styrelser och så. Eller både och. Vi får se. Men, men, men det här är ett väldigt, en väldigt skarp varningssignal från... Jomsoff kan man säga. Skott A4, ja. Ja, men det, det är ordning och reda i torpet. Det är såklart att det är det. Det, kan, ja, det, kan det är väldigt lite... ovanligt att, att, att det sitter kvar liksom, en skuggordförande och styr på det här sättet. Och, ja, jag vem menar, är det väldigt, du på? Väldigt många var gentemot mig, väldigt många var lojala mot Simon Alm fortfarande. Vem så... sida är du på? Är du arg på båda eller är det, är det någon som du tycker är mer rimlig? Vad hade du gjort om du var i Jomsoffs skor? I hans boliner. Alltså, jag kan säga så här, jag är ingen stort fan av, av Jomsoff. Samtidigt kan jag säga så här, jag, jag har ju blivit kallad för att vara en svensk diplomat eller även en rysk diplomat kanske. Jag avslutar den här diskussionen med väldigt diplomatisk kommentar. Det är enligt följande, jag tror till och med jag har sagt det tidigare när vi pratade om, om Estiopland. Den här situationen hade inte uppkommit- om jag hade varit kvar i partiet som det siksförande. Ja, ja, men det, det är jag helt, helt övertygad om. Ja, no någon har- eller några kanske inte har- riktigt eh, agerat på ett- lätt och smidigt sätt här. Så kan man väl eh, kan konstatera det. Ja, men det. Det är en intressant inblick- i eh, Upplands-sagan. Sagan om Uppland. Kommer den någonsin att få ett slut? Troligen inte. Å återstår se. Ja. Vi har också en saga om SD då som försöker påminna om att de faktiskt är ett parti för svenska arbetare också. Jag har ju varit ganska frågande som inte annat till varför man inte har gjort fler arbetarvänliga utspel utan det har varit nitbaks till företagen för hela slanten och sen så har man då pratat om det här med obligatorisk A-kassa. Men det är ju ett mer, mer också ett sätt, kanske, eller lika mycket i alla fall, att trycka till facken. För man gillar inte den makten de har att facken administrerar de här A-kassorna. Även om man är, Jag vet inte riktigt hur det är, men jag behövde inte vara med i ett fack för att vara med i A-kassan. Utan jag, hade, jag kunde gå med i A-kassan. Men A-kassan, som jag var med i akademikernas A-kassa, administreras ju av bland annat SAKO. Ja, eh, han har begått en debattartikel. Det är fler debattartiklar som poppar upp lite överallt. Och de, det är så kul med debattartiklarna som har Jimmy som avsändare för de har sån annorlunda ton i precis varje artikel. <laughs> det är så här, någonstans kan man tycka typ att det borde finnas någon typ väskmicke, hans assistent, som åtminstone tar och sätter Jimmys ton på det hela. Men jag, jag kan förstå varför det inte är möjligt i alla lägen. Men de säger bland annat så här, det finns inget parti i Sveriges historia som gjort så mycket för att värna arbetarnas rättigheter som socialdemokraterna. Men det var då, nu, nu och jag, ja, jag ställde mig lite frågan om vi är sossarna eller om det är facken i första hand kanske. Vi har ju det här saltgubbatsavtalet där arbetsrätten till stor del lades ut på just facken och arbetsgivarföreningarna. Då, men det är så klart att LO har ju till exempel en ständig plats i verkställande utskottet. Linus Torvaldsson avgående LO-topp. Så det är så klart att det var vad börjar eller och vad slutar S någonstans, lite svårt. Eh, en annan intressant formling här är när han säger, Jimmy då, att konsekvenserna har vi alla sett i form av social, kulturell och ekonomisk dekadens. Och jag vet inte om det är det bara jag som reagerar på ordet dekadens. Jag tycker att dekadens är, det är en typ av eh, radikal konservativ term som signalerar samhällets förfall på något sätt. Och att dekadens ofta kopplas ihop med ett ganska vidlyftigt, liberalt leverne. Sexuellt och ja, även ekonomiskt i form av konsumism. Så jag, jag tyckte att det var, det var en liten... Det var en liten .se eller Ja, det var en liten grodvissla. Gå in på synonymer.se, gör en flygande kolla. Men jag reagerade på att han använde ordet dekadens. För det är ett ord jag ofta ser användas i våra kretsar. Han alltså säger också så här, strategin inom de nya Socialdemokraterna tycks ha varit att pressa ur svenska arbetare och pensionärer så mycket pengar som möjligt detta för att ha råd med notan för en ansvarslös migrationspolitik. Alltså det här är ju någon så här, halvt baserad person som har skrivit den här debattartikeln här för. Det är ett provocerande, det är provocerande att sveka om några proportioner. Alltså det här är, ja, men man mjölkar liksom, man klämmer ur svenskarna pengar för att skyffla in i befolkningsutbytesprojektet. Och det, jag gillar att det har lite stunds den här artikeln. Och sen så kommer lite förslag här från SD, redan tröskat igenom dem, men det är just det här med nitbacks för företag att man föreslår att man ska kunna rädda företag inom direktstöden då. Och det är att man sätter in kontanter på deras konton och det, det är nitbacks för företag, det är det man gör och sen kan man tycka att det är jättebra, jättedåligt och medborgarlön, och vänsterextremist som föreslår det etc. Men jag säger bara att det här är vad man gör. Om ni inte gillar nitbox för privatpersoner så borde ni inte gilla det här förberedelslösa stödet heller. Och slutligen då så säger han vi Sverigedemokrater kommer från en helt annan mylla. Vi är en gräsrotsrörelse. Och där vill jag bara invända och säga att ja, i en rent politisk term så får man väl beteckna SD som gräsrotsrörelse en gräsrotsrörelse och gräsrotsaktivister. Man har väldigt många aktiva på olika plattformar i sociala medier. Ja, men jag menar Fotsoldaterna. Ja. Men jag menar också att man har missat ett tillfälle att bygga institutioner som står utanför partiet, men som verkar i partiets intresse. Jag läste en ganska lång intervju med, eller det, det var nog från boken där. Nu sitter jag och spoilar massa från boken, eller så var det någon intervju i media. Och med Joakim Waller-Stein, då som är eh, chef på kom-avdelningen, kommunikationsavdelningen. Och han eh, berättade ju där. Bland annat om, eller de tog upp det här med satsningar då som ligger utanför partipolitiska, Och då tog de upp det här med löntagarna. Den här, <hållanden> ja, jag, gud, eh, vad börjar jag? Det var ju en, en, en organisation som startades av eh, Joakim Wallerstein. Med eh, Jan Sjunneson Bögeson, känd för att ha gått i Pride-tåg i Rinkeby. Och sen Sven Pernils, kommungubbe. Från Sven, Svenne. Svenne ja. Mysgubbe är ingenting, ingenting mot honom. så, Men de drog igång den här då. Och jag var faktiskt medlem nummer ett. Jag trodde på det här projektet. Jag var väldigt naiv och dum. Och jag betalade säkert totalt ja, flera tusen. Äh, Sett till äh, vad månadsavgiften var. Och sen la de ner det efter kanske... Du skojar med mig. Du, du, du pyntar in flera... Ja, men det kostade typ 200 spänn i månaden eller någonting. Ja, men alltså, oh. Jag ville visa att jag stöttade eh, det här fackförbundet. Jag tyckte det var en god oh. idé. Partilojalparti, eller? Oh, oh, oh. ah, ja, men det var... Partiet ja. betalade mig så. Vem bryr sig? Eh, ja. jag, jag gick in och trodde på det här projektet och sen så visade det sig att det var bara typ någon häftig idé som, som hade kläckts fram eh, på kom. Och sen så orkade man inte följa upp när den gråa bistra verkligheten. Det var jättekul att göra film och lansera projektet. Men det visar ju också någonstans begränsningen där. Att man kan dra igång en kampanj som funkar en månad. Men man kan inte dra igång någonting som varar en längre tid. Uh, och det... Um, där menar jag på att man har missat många tillfällen. Och man är inte, ett gräs, man är inte, man är inte en gräsupprörelse på det sättet. Man är inte sossarna, liksom 2.0. Hur gärna man än vill det. Tyvärr. Tyvärr, Henrik. Men... Uh... Du har ju oinkås. Ja, jo, precis. Ja, vad hände med det då? Hon De skulle lansera i vår. Vad blir lite ja, bråttom det. Nu är det snart sommar här. Ja, precis, programmet ligger fortfarande inte uppe. Antogs i november 2019. Kan, kan som en liten anekdot, bara kort... Berätta. Jag vet inte ens om du var insyn i det, även du, du satt på i Polkom så det borde du ha. Det är ju mer en Adam fråga dock. I alla fall, jag tror det var Karls en Karlsson-idé som var det här med att kopiera samtaternas lotteriverksamhet. Det fanns ju i partistyrelsens handlingar under många, många månader, jag tror nästan år att eh, no någon skulle ta tag i det, <laughs> att, att eh, försöka sy ihop ett, eh, ett eget eh, lotteriprojekt eh, för SD. Eh, ja. Det är någonting som vi har om. talas om. Samkraten har ju det med A-lotterierna, Jag tror det var någon skandal kring det för några år sedan också. Ja, precis. Men det, det är också någonting som SD, där Karlsson liksom, som har suttit där med whiskyflaskan i högsta hugg eh, och, och, någon, någon tidig morgon och och liksom kommit på någon, någon enligt honom briljant idé, men som aldrig liksom har förverkligats, eh, i alla fall inte på ett fullrödigt sätt liksom, så att det fungerat i praktiken. Eh, men även det här med lotteriverksamhet är faktiskt någonting som SD har tittat på och sneglat på tidigare, men som inte har ösatts. Ja, precis. Jag såg lite roliga tagningar från Hannif Bali här. Då. Det är lite mer VP-material när han börjar twittra om finnsbångsrättegångar och liknande. Uh, men jag, jag, jag ska, det, det är content för VP, snor det. Ja men vi pratar ju om socialbux här uh. då. tycker jag vi går vidare lite grann och, och kommer till det jag pratade om förut, det här omställningsstödet för företag. Ja det börjar bli lite tjatigt nu men det här är den stora politiska frågan som faktiskt kommer att ha reella konsekvenser uh, för svensk politik eftersom allting reduceras till en fråga om uh, ekonomin. Och kommer kommer alltså tydligen då överens med Centen och Liberalerna, jag har inte sett någonting annat. Om att införa det här omställningsstödet, omsättningsstödet, direktstödet, kärnt, barn har många namn. Och det är helt enkelt så att för att kvalificera sig för det här stödet krävs en omsättning på över 250 000 kronor per år och ett omsättningstapp på 30%. procent. De räknar att det här kommer att kosta 39 miljarder kronor under 2020. Och det är lite oklart vad exakt Moderaterna hade för egen budget för det här. Det är ingen som riktigt vet eller vågar ens säga. Men regeringskansliet har i alla fall kommit med en konkret siffra. Det finns också ett tak på 150 miljoner kronor per företag. Och man säger då att Skatteverket kommer återkräva felaktigt utbetalt stöd och att de kan äh, granska företagsverksamhet och att företagen ansvarar för sina uppgifter men det här är ju väldigt väldigt milda förbehåll alltså väldigt milda förbehåll ingen lagskärpning eh, och skatteverket hur ska de ha tid och resurser att granska det här de skulle behöva anställa kanske ja äh, egentligen tusentals personer som sitter och granskar så att de här pengarna används så det blir en kostnad i sig så alltså, det är väldigt krångligt allt det här jag förstår att folk inte riktigt vet vad de ska göra men Återigen, alltså, vi måste hålla huvudet kallt och vara lite skeptiska till den här enorma bailouten. Så vi, aldrig sett, uh, vi har aldrig sett vidden av det här. alltså. Måste vara jätteskeptiska. Det är det enda vi kan vara just nu. Jag vet inte, du vet inte, jag ingen vet. Men skepticismen måste genomsyra alla de här förslagen som man nu vidtar. Alltså. Det går inte att säga tvärenkelt och tvärsäkert åt det ena hållet eller andra. Men jag har saknat en balans i hur man diskuterar stödet till företag. Jag saknar den balansen hos de andra partierna. Och jag tycker att det blir väldigt tydligt att vad Moderaterna är. De är en, en gren av svensk näringsliv. Uppenbarligen. Gå in på Wikipedia. Står ju där för fan. Ja. Mm. Äh, men det är, jag lovar att jag ska prata mer om omställningsstöd. Jag ska dock hålla mig kvar vid såsarna här. Vi har ju då ett första majtal från Stefan Löfven. Eller hur? vi säger man så? Löven. Ja. ja. Stefan Löven. Och jag märker att jag stavar fel här i showpreppen till denna dag. Jag hoppas att du blir riktigt jäkla triggad av det, PG. Oh, hemskt. Ja, hemskt. Vi har då en liten passage här som jag tänkte vi ska lyssna på. Det är Sverigeflaggor i bakgrunden. Han har Sverigepinn och det är, det är förespelat. Jag är ganska säker på att det är. Jag är hundra på att det är förespelat. Precis som de flesta av hans framträdande nummer. Det här finns ett litet stycke här som jag tycker vi ska lyssna på. Jag vet att flera att de senaste åren har Sverige någon sammanhållning kvar. Klarar vi av våra samhällsutmaningar. Finns tilliten och solidariteten där när vi behöver den? Coronavården ger svar på det här. Jag tycker att svaret är ganska tydligt i och med att vi har alltså sett den intensifiering av antalet skjutningar i invandrarutsatta utsatta förorter. De här siffrorna har alltså inte bara ledat kvar på samma nivå, det är till och med en ökning. Och det här är alltså trots att eh, operation Rimjobb eller vad heter den? Rimfrost. <här> <här> ja du, jag har sett den där Rimjobbande operationen här i Uppsala. Väldigt många polisbilar på sina Fortfarande, Fortfarande väldigt mycket skjutningar och <här> allt möjligt. Ja, men det är, det är lite så. Det är nästan, alltså, för att ta den liknelsen, liksom, det är att polisen går ner på knä liksom, och ber, ber dem dra ner byxorna. Liksom. Bara känns det här bra för det. Sara ja, precis. Nej, men alltså, det är, det är riktigt. Du um, får det... skippa den här beteckningen ja vara. Nej, det, det är inte ens en mer mineration. Jag vet inte varför vi försöker göra det till mer. Men säkert du som sitter och snor, snor uh, från VP här. VP ja. ja, precis. Snart kommer du vilja att vi börjar med droppar också. Så snart antyder. Nej, men äh, det, här, det här är inte en, ett samhälle som visar på någon form av unik sammanhållning. Det här är en naturlig jäkla krisreaktion. Men trots allt så ser vi att, ja men alltså, vi, vilka är det som fortsätter skjuta varandra och belasta sjukvården? Ja, men det är babbar. Vilka är det som struntar i regler? blir sjuka, smittar varandra, överlastar vården? Det är babbar. Vilka är det som jobbar i äldrevården? Ja, oh, men de, de torkar skärten på våra äldre har man ju fått höra i många år. Ja, men vilka är det som smittar våra äldre nu? Ja, det är de här. Pensionsräddarna uh, blev pensionsmördarna. Pensionsräddar. Liksom Aisha, och Ali, Lodar, ja. Agda och... Ja, men alltså Albert. det är lite så. Liksom, bevisa mig vad jag fel någonstans. Heter det inte pensionsräddar för övrigt? <laughs> Never forget Marcus Wiesel. <laughs> ja, det är riktigt... Uh, Satans... Ja, någon vi behöver säga det. Ja. Ja. Ja. Ja, det, var, det var riktigt fult att läcka det faktiskt. Jag, jag tycker, jag tycker sådana läckor är lite det är lite, lågt, lite slagen i bältet. Men så, så, här, så, här, så här är det, snälla socialdemokrater. Ni har inte patent på det här med att visa hänsyn och hjälpas åt. Det, det är inte socialdemokrati, det är att vara människa. En människas naturliga impuls när någon annan människa får illa är att hjälpa till. Ofta. Inte i Kina. Men de är, de är myrfolk. De är liksom inte riktigt som oss. Men naturliga impulsen här är att ser man någon som far illa så finns det alltid någon som vill hjälpa till. Och det kan vara allt ifrån att någon rasar ihop till att hjälpa lilla farmor över vägen eller hjälpa till att bära kassarna i trappan och så vidare. Det är bara så vi gör för att vi är sociala varelser. Det är, det är ingenting politiskt i det, det hela. Det, det som är, borde oroa socialdemokraterna är att skjutningarna pågår. Och att de regler och, och de de uppmaningar som går ut, som, som staten går ut med, inte åtföljs av de här människorna. Det är uppenbart att de, de fattar ju att det här händer. De är inte blinda. Det, det rapporteras på deras, om de sitter och kollar på sin satellittv eller vad de kollar på. Det är klart att det rapporteras från, de, från deras länder att det här håller på att hända i Europa. De har info, de struntar bara den. för De förstår inte eh, det vi förstår, alltså grundläggande Sanitetsåtgärder och vad ett virus egentligen är och hur det smittar och så vidare. Visst, vi förstår inte allt om det här viruset, men vi har förstått att det är väldigt smittsamt. Under kort anledning som också. är också att han är väldigt nervös när han håller talet. Han är torr i halsen. Du vet hur man kan bli när man ska upp och tala ibland. Man är lite nervös. Man blir torr i halsen, man sväljer mycket, man smackar lite grann. Kommer inga <laughs> saliv etc. Eh, händerna är överallt. Han fipplar med händerna. Han kan inte hålla dem på ett normalt sätt. Det här är alltså en man som har varit eh, statsminister sedan 2014. Sex år, going strong. Har varit partiordförande sen Är det 2012 eller 2013? 2012 va? Ja. Uh... Flygande koldare. Det här, är, det här är ett väldigt svagt... 13. Ja, vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att han kanske... Och det här är en välvillig tolkning. Han kanske har någon nära honom som är drabbad. Nej, tolv. Ja, ja. Järnsläpp. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Järnsläpp, då järnsläpp? Du gick in på Wikipedia. <laughs> jag, sa, ah, jag tänkte... Vad det? Nej, ja, men det, det kändes inte. som tretton. Känslosåsar. Nej, men alltså, jag kan tänka mig att han kanske har någon i sin närhet som är drabbad. För han verkar väldigt ofokuserad, väldigt nervös och väldigt tagen av situationen. Antingen det eller som varit inne på att de vet saker och ting som inte vi vet. För att de verkar ganska nervösa överlag över den här utvecklingen. Och, och det är mycket, vi, vi pratar inte om själva corona i sig. Bara för att den är väldigt gjord. Och det är väldigt mycket osäkerhet och sådär. Men, men alltså det är... Mycket sagt. Mycket sagt. Och, och vi väntar på utfallet. Men, men det är liksom det... Är... Jag tycker att det finns en mer nyansering. Ett tag var det jättepanik åt ena hållet. Och sen var det typ bara, ja men det är det här kommer gå som det går, låt oss bara leva så vanligt som vi kan och nu är någonstans mitt emellan och folk, är så här, folk har landat lite grann i att det här är både allvarligt men det är också någonting som inte går att undvika helt. Så, men eh, jag vet inte, det, det är någonting som kändes väldigt off med Löfven och jag vet inte riktigt var det är. Jag, jag, jag passar på att gissa att, att det är så att han har någon i sin närhet som är drabbad som har varit där illa drann och vi kommer få veta det om en månad kanske, tre månader men... Ni hörde det här först. Ni hörde spekulationer, ska se. Först. Ja. En annan sak som vi kan iaktta och som ja, vi inte är först med absolut inte och som har varit ett litet tema en liten röd tråd här det är ju hur Löfven har duckat media. Eh, Luvén har och här, nu, nu kör jag en annan Dahlberg-tagning här. Eh, Luvén har ju då bland annat duckat Ekots lördagsintervju två år. Och det är ju en sån här prestige -intervju. Jag tror att Ebba Burs var med. Eller förlåt, Ebba Bush var med senast. Det är någonting som man anses som anses ingå i huvuduppdraget i kommunikation till media då. Att vara med i Ekots lördagsintervju. Och det är inte, det är inte jättetuffa frågor. Men Ebba Bush klarade ju inte alls av det. Men, men det är bara för att så fort man ser, igen, ser igenom hennes lilla fröken duktiga fasad så upptäcker man att hon är en ganska inkompetent och ordvisande person typiskt de här upplämningarna. Uh, agenda. Oh. Oh. Ta Top of the. Jag försöker. tillbaka. Jag försöker baita dig och försvara Abba Bush. Det är det jag försöker. Jävligt. Nej. Ja, du får göra om du vill. Det är helt okej. Okay. Det blir en bra dynamik. Ehm vad är Ja, okej. Shit. Nu är det beef. The beef is on. Agenda. Och då pratar jag inte om agenda 2020, jag pratar om SVT-programmet mellan 17 till 20, alltså 2017 till 2020. Så har Stefan Löfven låtit sig intervjua sig vid sammanlagt tre tillfällen. Inget av dem har pe personligen befunnit sig i studion. Senast han utfrågades i agenda Studio var hösten 2015. Snart fem år. Löfven, eller förlåt, eh, Rai Rai Reinfeldt, Anders, Bork, Anders Borg. Mannen med, som inte har eh, de eh, platinerade röda byxorna. Nej, det så kan man inte säga. Nej, Aj, men man med kopparbyxorna, det har han däremot. De var ju där hela tiden. Och här då. När såg hon någon Stefan Löfven i Aktuellt studion. senaste gången. Han har alltså ställt upp på en bandad intervju för programmet. De har alltså bandat det där då. Har de faktiskt gjort den här gången. I övrigt så skickar han fram sina ministrar. Och jag vet att hans mediala kumpaner har ju försökt spinna till att han är så prestigelös. Och han vill inte ta åt sig äran själv. Och han skickar fram andra... Jag tror att det kanske är mer att han vet att han inte klarar av med, med, med den mediala pressen riktigt. Eh, han har förekommit flitigt på presskonferenser i Rosobad. Det är därför man har sett mycket av honom. Men han ställer då enligt eh, Expressen och Anna Dahlberg-Källor aldrig upp på enskilda intervjuer efteråt. Han är bara där så länge presssekreteraren fördelar ordet och har kontrollen. Eh, <laughs> ah, här då, här då. Nu ska du få höra här. Eh, vad var det här? Ja, så här står det. I synnerhet måste han undvika fördjupande intervjuer där hans dokumenterade svårighet att formulera sig klart och analytiskt avslöjas. Kallade operationskydda Löven om ni vill. Alltså det där fetala alkoholsyndromet slår fullt genomslag. I november gjorde statsministern ett undantag och lät sig intervjuas av Agenda i samband med de uppmärksammade genskjutna i Malmö. Det slutade ett fiasko som ältades i veckor efteråt. Kö, shit, vad pin, droppen. Vi minns ju alla den för att Shit, vad pin. pin. Shit, shit, vad pin. Ja, nej, ja. så Löfven har ju jättestora problem med det. Han, han klarar inte av att ta den diskussionen helt enkelt. Och det är... Ja, men där, där har ni liksom... Vi har vetat om det hela tiden. Och nu när läget är skarpt så har han till slut fått visa och sina kort. Och jag kan tänka mig att Susannas tillfällig uppgång kanske kommer att gå ner och Löfven fortfarande kommer att vara ett minneblått. Om inte innan valet så strax efteråt i alla fall. Min. Ja, ja, Ja, just det. Ja, just det. Så kan det gå. Äh, ska men komma... äh, ska vi sluta prata <laughs> om äh, socialister och prata om globalister istället? Ja, vad är skillnaden? Bror? Oh! Uff, det är Ja, det finns ja, vi började. Inte. Nej, okej. Okay. Så här är det i alla fall att eh, som, vi, vi, som vi har också pratat om eh, flera gånger tidigare. Det känns som att det så att vi upprepar vissa teman och så. Bärande teman. Mm, det blir jag... speciellt upprepande när du ska prata om att vi har pratat om det tidigare också. Det blir så här löken jag... på laxen. Har pratat om det. Ja. Har pratat... Nu pratar vi om att du säger att du har pratat om det tidigare om någonting som du menar att vi har pratat om tidigare. Okej, okay, okej. Okay. Uh, point taken. MUF och KDU, det vill säga Moderaternas alltså och Kristdemokraternas alltså ungdomsförbund, de kräver nu att uh, Ungdomsförbundet för det ungerska regeringspartiet Fidesz, tror jag uttalar det rätt där, Fidesz, Fidesz, Fidesz, Fidesz. Fidesz. Att, att de ska i alla fall uteslutas ur uh, det, uh, vad ska man kalla det då, den uh, europeiska paraplyorganisationen som är liksom ett ja, europeiskt ungdomsförbundsparti. Det är väldigt mycket många, många ord där inbakat i, i ett i alla fall eh du och muff eh, de följer sina moderpartier Moderaterna och Kristdemokraterna och kräver då att eh, en uteslutning här och anledningen är ju då det här som eh, olika George Soros eh, finansierade NGO:er och andra aktörer eh, över hela Europa och västvärlden då har eh, i lott i högern sky om, det vill säga att uh, Ungern införde ungefär liknande lagstiftning som Sverige <laughs> under den här coronapandemin för att uh, ja, koncentrera en viss uh, makt hos uh, premiärministern och Viktor Orbán uh, för att kunna ha en större effektivitet i den ungerska statsapparaten. Och det här är ju såklart otroligt hemskt. Uh, det spelar tydligen ingen roll att EU-kommissionen har granskat. Uh, den här lagstiftningen i Ungern och kommit fram till att den inte bryter mot EUs regler. Uh, utan uh, det är fortfarande hemskt. spelar ingen roll vad kommissionen, alltså den uh, uh, EU-regeringen kan man säga. EU-kommissionen tycker den här frågan. Utan uh, Moderaterna KD fortsätter att hetsa, globalisthetsa, mot uh, Viktor Orban och uh, Ungern. Och eh, även då eh, Sveriges Europaparlamentariker har ju kommenterat det här. Eh, vi har till exempel Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som i Europaportalen då, Europaportalen.se, är förvånad över det här beskedet från kommissionen och menar att det är en avdemokratisering som har pågått under många år. Uh, och, att, att, och hon menar att den här jämförelsen med Sverige eller andra EU-länder som har infört någon typ av nödlagar, den liknelsen går inte att göra utan det, det är något helt annat och anklagar ja, också då ja, kommissionens agerande ja, för att vara fekt och pinsamt. Uh, SD däremot, jag sin uh, en uh, MEP, uh, Europapolontarker Peter Lundgren, Peter Nalle Lundgren, han tar ju då parti uh, för uh, kommissionen och konstaterar väldigt... Uh, lakoniskt följande vi har noterat beslutet och instämmer i det medan då Centerpartiet till exempel Abir Al-Salani -sa -sa eh, hon, eh, hon menar ju att eh, Ungern har i praktiken infört en diktatur på obestämd ja. tid. Men alltså, det där funkar inte för att när svenskar åker till Ungern och det är många som åker under våren, även sommaren hösten så har de fantastiskt trevligt inte bara svenska det är hela Europa. Det har blivit en... Det är det nya Barcelona. Budapest. Budapest. Ja. Det är jättetrevligt. Det, det är ingenting som, som folk säger här. Alltså upprop om att Ungern håller på en ny, ny diktatur. Ja men alltså i slutändan så kommer de att lyckas få ordet diktatur att klinga lite mer vällovligt i folks öron. För att när folk åker dit upplever Budapest och även Balaton sjön. Det finns flera olika ställen man kan åka till i Ungern också. Så kommer folk inse att det här är ett väldigt trevligt land, och det är ordning och reda. Och det är en slags frihet och obrydhet som man känner där som man kanske inte känner riktigt hemma av olika anledningar. Så det funkar inte att hålla på. Det funkar inte hålla på att brunmåla Polen heller. Det, det kommer bara att sluta i tragedi för er själva. Så det, det bästa ni kan göra är att droppa just det narrativet. Och, och Ungern och Polen kommer nog checka ut från EU innan de låter EU diktera deras invandringspolitik. Så. De är bara sura för att de hade rätt eh, 2015. Och att det är det som kommer att spöka nu. Så ja, ah, lycka till liksom. Men det kommer inte funka. Sorry, du bra? Nej, men verkligen. Jag, jag kan bara instämma i det, det du sa där. för att, uh, Ungern är extremt trevligt. Inte minst Budapest. Uh, jag, jag, jag kan också inte låta bli att tänka på hur. Hur det här hänger ihop med liksom. att SD ändå lite försiktigt försvarar Orban och Ungern medan SDs tilltänkta samarbetspartier där, Moderaterna KD och även på ungdomsbundsnivå så har man liksom utökat från ungesvenskarnas håll sitt samarbete med Muff och Kd inte minst inom ramen för det här konservativa förbundet och sånt som jag pratade om tidigare i ett bonusavsnitt. Men hur, hur hänger det ihop? Alltså, kommer SD att ge vika till slut och börja kasta skit på, på Ungern? Jag vet, Jag hoppas vi såklart att det inte får bli så, men det så att se. Någonting annat som återstår att se det är ju såklart hur Irene Synonius står i det här läget. Vi har ju pratat lite grann om Synonius. Hon är då, ska man säga, borgmästare i Stockholmsregionen. Alltså regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm. Hennes hus har blivit vandaliserat, Chris, har du hört? Jag har hört. Ja, jag kunde inte undgå allt ryande från diverse liberaler som... Vill du inte ja, så alltså, ja, alltså, det? Nej, det blev det inte. Det, det var lite klottare på fasaden. De skrev i princip avgå Ingrid på hennes fasad. Jag tror, jag tror att hon klarar, att, klarar den tuffa politiska utmaningen. Alltså det är... <laughs> när jag läser, jag är inne på deras hemsida och läser vad de skrivit så tänker jag tänk, tänk så här på AFAS hemsida skulle ja, har, de, ja. har de lyssnat på LT eller? Alltså, och då menar jag verkligen inte när det kommer till att använda politiskt våld vi tar avstånd och fördömer de skarpa stora lag, både du och jag Absolut. känner ju folk eller själva blivit utsatta för den här typen av eh, våldsamheter från den organiserade våldsfänstern det här tycker jag är ytterst tamt jämförelse med något av det som vi har varit med om. Och jag tror inte att Irene hade några starka synpunkter när det drabbades sådana som oss. Men de lyfter ju fram saker och ting som vi har lyft fram i podden. Bland annat att hon tidigare jobbat för Aleris som är ett privat vårdbolag med stora ekonomiska intressen i branschen. Hennes man Jan Svenonius har varit upphandlingschef för Nya Karolinska har vi också tagit upp och godkänt att olika konsultfilmer fått hundratals miljoner kronor utbyte mot konsult konsulttjänster då vi tagit upp. Eh, vi tog också upp det faktum att eh, Göran Hägglund jobbar för Aleris just nu. Eller ett underbolag till Aleris i alla fall. Och försökte kränga på olika typer av eh, eh, skyddsvårdsprodukter då till en hög och skön premie eh, nu i kristider och ja. Alltså det här är en namndroppar Flippa Reinfeldt och vi har ju pratat om Svenonius att, att hon har velat sälja ut Bromma sjukhus mitt under den här krisen. Flippa Reinfeldt avknoppade verksamheter, sålde till kollegor, köpte upp en spottstyver, sålde med flera tusen procent i vinst. De kunde köpa upp en verksamhet för 300 000 och kränga den för typ mellan 10-40 miljoner ett eller två år senare då. Uh, efter en viss upprustning förvisso då. Men det var ju en vinstmarginal som hette Duga. Och det här har de ju sett gjort. Och Stockholm är ju extra utsatt för det här. Ja, kanske för att det är från Stockholm. Att saker och ting är Så Jag vet inte. Jag vet inte hur det ser ut på andra områden. Äh, i, I andra kommuner eller regioner. Men Stockholm har varit extra utsatt för det här. Och det är Moderaterna som har hela tiden legat i framkant. Alltså Ulf Kristersson har varit inblandad i, i olika typer av affärer. Under eh, sin tid då. Och det är liksom det är ett mönster som går igenom. Det, det, här är, det finns en korruption en typ av organiserad korruption inom Moderaterna som har accelererat nu när de här olika konsultföretagen och PR-byråerna har blivit en realitet i svensk politik. Och det är, i det har de helt rätt. Hon har förstört mycket när det kommer till hur regionen hanterar sjukvårdsfrågor. Hon har ju med och hängde ut en läkare som anklagades för att vara antisemit och gick helt på olika typer av ja, låt oss vara ärliga organisationers utpressningsförsök och sen när hon blir konfronterad med det här så liksom bara lägger hon sig platt så alltså det är en patetisk figur, hon ska absolut inte ha någon som helst politiskt inflytande tyvärr så, så har hon och hennes korrupta man om hon ger sig med suttit och sugit ut skattemedel från svenska uh, ja, stockholmska skattebetalare och låter det hamna i fickorna på riskkapitalister på privata vårdbolag som... Det är för jävligt Ja men det är, och de har helt rätt i sak det är intressant att de ändå kommer med en sån här pass ja, ska man säga rejäl genomgång uh, för att motivera men, men sen alltså, det blir så töntligt att de går och målar gör någonting kul istället Ja, ni lyckas, ni lyckas ta reda på var hon bor och spraya någonting på husväggen. Det är jättetrist. Gör någon rolig, spektakulär icke-våldsam och eh, ja, laglig eh, aktion istället. Det här är jättefjortiskt och lite tröttsamt. Och jag tror eventuellt, jag hoppas ju såklart att AFA stängs ner, att deras hemsida stängs ner, för de sitter ju och doxar massa personer. Ja, som, som jag ser ja, ja, och det är otroligt hur den sidan opererar år efter år med en svensk Domän dessutom. Uh, så so, so det, är, det är väldigt uh, bra ändå att, att, att det här görs. Jag menar hon lider ingen skala av det här egentligen och uh, faktiskt så kan AFA förr eller senare stängas ner på riktigt. Gör det, ba gör det bara omöjligt för dem att och verka på det här sättet och varför är det okej okay att vi gör vissa saker och de inte gör men vi förespråkar inget. organiserat politiskt våld mot företrädare. Vi går inte hem till dem och trakasserar dem. Jag tycker att vi ska ha en ganska radikal inställning när det kommer till yttrandefrihet. Inte bara för att det gynnar oss, men för det gör det. Men också för att jag vet att vi kommer vinna de här ideologiska striderna. Om vi får tala hyfsat fritt för att vi är. Ja, vi får få delta på, på likartade villkor. Ja. Jag, jag vet att om vi i det här sammanhanget också ska passa på att nämna att det lanserades ju en ny hemsida här. Just apropå terrorvänstern som de väljer att benämna det. Jag tänker på den här nya sidan avmaskerat.com ja, Just det. De, de betecknar sig som ett medborgarjournalistiskt projekt som ska granska och exponera den svenska våldsvänstern. Så att, eh, den kan vi rekommendera lyssnarna att gå in och kika lite grann på. Eh, så bara för tydligheten skulle vi, vi ta ju såklart Avstånd från all polisvåld och olagligheter i övrigt. Vi fördömer och det bestämdaste antifascistisk aktion AFA, antifa som, som organisation, men vi kan ändå vara så pass intellektuellt hederliga att vi är lite närmare på deras egen argumentation som handlar om att stoppa, den, stoppa organiserade, den organiserade korruptionen för att använda den gammal SD-slogan. I alla fall, eh, det om moderaternas eh, hövding, eh, kvinna i Stockholm, Stockholms län eh, och över då till eh, den gamla alliansen. Den eh, gick ju i graven här efter valet 2018. Men vi har kunnat skönja vissa, vissa tecken, eh, vissa lite mer kremologiska tecken här och var. Vi har pratat om tidigare i podden till exempel att centerpartiet som förvisso hade sina egna agendor och syften med den debattartikeln på DN Debatt. Jag tänker på, på den här debattartikeln av Annie Löv och Anders F. Jonsson i centern och där man ville inkorporera Moderaterna nu i budget, budgetöverläggningen nu i coronatider. Det har vi pratat om varför de gjorde det. Men det vi har sett nu också är att här i veckan då, så, förlåt i förra veckan var det till och med, den 23 april då så hade de rättspolitiska talespersonerna för de gamla allianspartierna, alltså Moderaterna, eh, Liberalerna, Centern och KD, en gemensam debattartikel. Vilket har blivit väldigt ovanligt efter det stora uppbrottet, efter det stora breaket. Eh, det är alltså Johan Forsell, Johan Hedin, Andreas Karlsson och Johan Persson från Respektiva parti som är då eh, deras representanter i justitskottet i riksdagen. Ja, debattartikeln handlade ju ändå om de här eh, imamerna, radikala imamerna sk som skulle utvisas. Vi kan lämna hela den diskussionen därhän. Men det är ändå intressant att de har börjat skriva debattartiklar igen. Eh, det kanske inte betyder särskilt mycket, men eh, någonting betyder det ju ändå. Ja, Så, det får... har du rätt i. Det är en, en uh, vällovlig utveckling i alla fall tycker det är, det är en fråga som såklart är viktig. Alltså vi får inte får liksom inte glömma bort den i allt brus här. Allt, det är fortfarande så att vi har en alldeles för stor andel muslimer i vårt land. Och det, det, jag förstår ju att hela den här jihadismen har dött ut lite grann och att det var liksom en gammal om man talade om hur man skulle ta över västländska civilisationer och det verkar inte exakt ha spelat ut sig så som de tänkte sig. Och det, det är lite... Det är lite förbannelsen med all typ av politisk debatt. Att även om count kan ha rätt långsiktigt så orkar ingen riktigt hålla den diskussionen vid liv. Jag såg att eh, vad var det? Det var ja, men jag tror att det var kanske eh, bland annat Rickard Jomshoff som, som talade i någon intervju här nyligen och han tog avstånd från den här valfilmen 2010. Där muslimer i någon form av niqab Rusar om en pensionär och drar i... Det, det blir lite sy syftningsfel. Eller hur blev det igen? De drar i eh, pensionsbromsen innan hon hinner fram och dra i invandringsbromsen. Visst, det, visst var det så det var? Ja, precis. Ja, det var det var, <laughs> det var typ tio år sedan. Senast. Och, och då liksom... På tv? Ja, precis. Och då Jomshoff talar liksom att ja, men det, så här skulle vi inte göra idag etc. Och, et et och sådär och bla bla bla. Och försöker förminska den lite grann. Jag, jag, jag har köpt jag köper den filmens budskap till hundra procent. Jag tycker garanterat att den, jag tror att den skulle gå hem ganska bra idag också. En väldigt bra film. Ja, och sådär. Min så det är, liksom, man... är kontra men ja, det man, var man ju en symbol ta... för någonting. Jo, precis. Man får nu gick ju ändå det. in på själva sakfrågan om, om islam och så. Det, jag vet inte. Vi skulle <laughs> prata om alliansen kanske. Aha, ja, ja, ja. Jag, jag kanske inte lyssnar riktigt. Men eh, vi är fortfarande eh, lite över tid här. Då. Redan nu. Alltså vi är 20 minuter över. Ska vi bara dra igenom. Jag vill bara dra igenom det här om Arbetsmiljöverket. Och sen så kan vi. Kanske ta en fadas efter det. eller? Kör. Sure. Ja vi kör. Vi har följt den här. Uh, storyn lite grann från början. Det var ett avslöjande från. SVT. Om hur uh, Arbetsmiljöverket då. Efter påtryckningar från. Uh, SQRs kommuner och regioner som är en intresseorganisation, en privat intresseorganisation för kommuner och regioner har eh, utövat sig av eh, sin lobbyistverksamhet och sin makt för att förmå Arbetsmiljöverket att upphäva ett uttalande och det är alltså jag kan ge er en väldigt kort TLDR här av tidslinjen. Den 7 april fattade Arbetsmiljöverket ett beslut som gäller ett äldreboende i Stockholm, Serafen som är privatägt. och beslutet var att eh, de ska, de som jobbar där ska ha både visir och munskydd när de arbetar nära covid-19-patienter. och Det här tolkades som en skärpning då i hela den svenska äldreomsorgen. Och då får kommunerna och regionerna ut i landet panik. för De inser ju att det här kan leda till att arbetet stoppas eh, på olika platser runt om i landet där de inte ens har den här typen av eh, vårdutrustning. och Sen så drar det igång en jäkla härva och SKR lobbar mot Arbetsmiljöverket och ett par andra myndigheter då, om att de måste ta bort det här och då har Arbetsmiljöverket kommit ut med nya formuleringar där man då närmar sig den lagtagning som kommunerna gör och bland annat så har ett expertutlåtande som slog fast att munskydd alltid behövs, raderats från myndighetens diarium så det här är ju en, en påtryckning på staten, alltså myndigheter är ju en del av staten det är en förlängd del av staten. Det är statens armar och ben om vi ska göra någon sån här Stefan Jakobsson liknelse där. Eh, och, och det här har liksom gått upp till en nivå där till och med socialminister Lena Hallengren då, som, som har framhållts som ett stjärnskott och som har lyfts fram som ja, potentiell efterträde till Löfven, det vet ju de hypar och sådär. Eh, det kom fram då att fyra de här fyra myndigheterna hade haft ett möte med den här SKR alltså, som betecknas som en arbetsgivarorganisation för övrigt eh, och facket var inte närvarande och då har jag lett till att LO som har en eh, har en fast plats i verkställande utskottet för Socialdemokraterna attackerat myndigheterna väldigt grovt och nu visar det sig att eh, Lena Hallengres närmsta medarbetare blev informerad om mötet men reagerade inte på det och där är också en medarbetare som har lyfts fram som ett skärmskott då när man har analyserat de här olika striderna. Så, eh, det, det här är liksom en, en stor, stor myndighetsskandal. Det får inte gå till på det här sättet. Man ska inte ha de här informella mötena och sedan ändra i policy efter det. Utan vad man gör i Sverige det är att man hämtar hem yttranden i form av remisser. Exempelvis när man lagstiftar. Och har en transparens då. sen kopplar man in alla parter så att alla får säga sitt. Alltså nu pratar jag om lagstiftning. Men den här är ju en öppenhet som, som går igenom myndighetsutövning i stort. Vi har offentlighetsprincipen. Och det finns där av en anledning. Och här har man liksom rundat den. Så det är allvarligt. Och, ja, Slutet på den här sagan är inte sagt än. Jag kan bara konstatera att förvaltningsrätten har i en dom upphävt det här originalförbudet som Arbetsmiljöverket kom med. Det vill säga att man inte får jobba med, eller man får inte jobba med covid-19 patienter utan munskydd och visir. Och de här så menar ju på att, att Arbetsmiljöverkets eh, förbud inte var korrekt formulerat och att man upphäver det på en teknikalitet då. Och då, nu jublar ju kommunerna liksom ute i landet och deras kommunjurist tycker att det här är jättebra och ja, Stockholm stad jublar, alla jublar för sänkta krav. För. Halleluja! Ja, precis. Yes! Nu kan vi utsätta vår vårdpersonal för större risker. Ja, Så det här är. Ja, men alltså, här ser man ju liksom att den här illa i djupstaten jobbar hårt för att uh, tillvara ta allt annat än uh, sjuka och arbetares intressen. Så grattis. Grattis. Grattis Sverige. Grattis <laughs> Sverige! Det <laughs> ska, ska bli bra på min... Ah, ah, kör du. Vi kan också snabbt konstatera sist men absolut inte minst, det är ju att det som Tommy Hansson, numera bara lokal SD-politiker i Södertälje, men tidigare också då chefredaktör för SD-kuriren, SDs tidigare partiorgan, benämndes som den AIDS-doftande shame-festivalen, det vill säga Stockholm Pride, nu är inställt. Det är blåst av banan Eh, liksom mycket annat då i coronatider och det här är ju lite grann av ett vitt pillar. jag vet inte om vi har nämnt det eller inte nämnts det tidigare men nu i alla fall officiellt att eh, det är eh, inställt. Man kommer istället ha någonting som heter Stockholm Winter Pride i slutet av november och eh, man kommer också ha en digital festival eh, som de kallar för Summer Stream, det är alltså ordföranden i Stockholm Pride VIX. Härgeryd eh, som uttalar sig om. Eh, kan man bara säga det att vi kommer ju någon gång att ha ett mer ingående avsnitt om HBTP, maffian och lobbyn i Sverige. Inte minst dess representanter i svensk politik. Så du som lyssnar, om du känner till detaljer, information om detta, inkom gärna eh, i våra olika kanaler med tips Uh, så kommer vi förmodligen att återkomma till en djup, med en djupdykning framöver kring HBT P-lobbyn i Sverige och dess olika förgreningar. Grattis! Ja, men vi kan väl avrunda då med veckans fadäs här. Då. Det är ju nämligen så. Jag, jag tycker det blir för sig att det... <laughs> jag inte, jag tycker det är här halvkul. Lite halvkul. Ja, det, är, det är mer cringe-titt då. Veckans cringe, cringe kan man cringer. Kalla. Precis, veckans cringe <laughs> Ja, vi måste ha, du har ju själv hur det låter här Chris, vi måste ha droppar. Nej, vi ska inte ha något alltså, droppar. Jag ska analysera droppfalangen. Nej, det kommer inte klara det. <laughs> du kommer inte klara det, det är alldeles för avancerat för dig. Ja, vi har då det här virtuella första maj-tåget. Ska jag börja med att spela klippet, eller? Ja. Här, nu i coronatider, anordnas ett demonstrationståg av vänsterpartiet i dataspelet World of Warcraft. Ett spel där du kan dansa, skriva med vänner och slåss mot monster eller till och med andra dataspelare. Det var, det var bara ett skämt från början. Eh, sen fick det en massiv respons. Det kommer vara talkar. Det finns ju många som är engagerade. Så Det, det pågår eh, insamlingar av engelska slagord och man eh, delar ut röda kläder och sådär. Vad vackert! Ja, jag, jag tycker hon säger något väldigt eh, träffsäkert där. Det, det var bara ett skämt från början, sen fick det massiv respons. Det, <går> det kan man ju kanske säga om mycket annat i svensk politik också. Men eh, nej, men här är det. Första maj-tågen är ju första gången i Sverige stor det avblåsta. Eh, och istället så, så var det något skämt där Vänsterpartiet i Umeå eh, om att man skulle ha ett första maj-tåg i, i då. Eh, Vov då. World of Warcraft, det spelat i det spelet. Jag var med en CS och Quake Snubbe. Mm. Uh, men uh, ja, det, det är något som då har uh, snappats upp av vänsterpartiet, av VPKs, uh, or, olika partiorganisationer runt om i landet. Och någonting som var på fullaste allvar då, uh, genomförde. Och där även då MUFF Moderaterna Unionsförbundet, hade en motdemonstration uh, en i, i det här spelet. Tydligen var då War Mode uh, avstängt. Så det kunde inte gå särskilt blodigt till där. Men... Alltså jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det är kanske inte en badass men det är extremt cringe shit. Det är någon typ av infantil infantilisering uh, av svensk politik. Uh, och jag kan väl också säga det. Att det verkar som att NMR kanske får lite konkurrens. Uh, det var ju en nyhet som vi pratade om. Men, för ett, ett tag sedan. <går> de, de, Roblox. De, de är ju mer inne på Roblox och Minecraft och ja, då. Roblox-högen versus vänster. Episkt. Ja, jag kunde bara notera att våra kamrater, Mark Marcus och Malcolm har ju blivit rejält jäkla hanrejade här. För att de snackar om sitt woe hela tiden och så är det liksom... Alltså det är vänsten som tar in initiativet och gör något politiskt relevant. Sitt och vräker i ja. Så det är, jag skrev det, det är slaket ja. poddmarxister. Nu lyfter taket gräddtårtevänstern. Jonas, du har du har mitt svärd i om du vill ha det. Jag lägger det här framför dig. Wow. Stort, <laughs> stort Daniel. Stort. Ja, men det är bra, bra show. Vi återkommer med bonus och då kommer vi göra en djupdykning i Pontus Mattssons inklampar Jimmy. Se fram emot det.